az nem barátságos az élő lebonyolítású és ha Varga Géza akar telefonálni, akkor Varga Géza telefonálhat, 253 88 12 az elérhetőségem 06 1 23 12 <kül> Hogy miért nincs barátságban a Youtube a, az élő lebonyolítású ha nem veszik rossz néven ezt itt most e, nem fogom elemezni e, ami a személyes tapasztalatomat illeti részint nem nagyon ismerek élőlebonyolítású YouTube csatornát, a Kejfej kívül, amely egyébként élőle bonyolítású, tehát real time-ban pontos idő az 7 óra és 23 perc. 061-253-8812, hajrá, hajrá. A másik pedig az, hogy amit egy um, rádió vagy tévéműsor tudott, már ami az interaktivitást illeti, telefon 0612-t, 388 Ahhoz ugye egyrészt kellenek résztvevők és olyanok, akiknek mondandójuk van. A Therapy Csintalan Sándorral és Hongáborral készített műsor, Czeroszki Herélet műsora, után az egyik legjobban hallgatott műsor volt, több mint három és fél ezer ember nézte életek, hallgatta meg egy nap alatt, de ha az ember azt nézte, mert hogy néztem, hogy ez hogyan alakul, akkor abban az időben, mint amikor most beszéltünk, akkor volt 2300 400 hallgatója vagy nézője, biztos nem. Ennek a nyolcszorosa, a kilencszeres lett ma hajnalra, A késleltetésnek e tekintetben nincs jelentőségeit. A majdnem egy idejűségen és az élő lebonyolítása van a hangsúly, csak egy sms őnek mondom. Mindjárt megmondom, mennyien. Nagyon sok új feliratkozó van. Köszönöm szépen. Nagyon sok. Hát oké, okay, Fejancsi, az miért? Amire azt mondtam, hogy, hogy lassan haladunk. 3537, ez a Kejfei esetében egy nagyon szép szám. Czeruszki herriett volt az elmúlt időben a legnézettebb és leghallgatottabb ő 15 es számot, mondhat magáinak. De onnan indultam, hogy telefon. Ugye régen a Kejfei az úgy működött, Elégkül, hogy én ezt külön megtanultam volna, így alakult ki. Bejöttem és elkezdtem beszélni leginkább a hétköznapjaimról. Most például a mosógépről tudnék beszélni, vagy beszélhetnék a katonai József Színház múlt heti bemutatóiról, vagy beszélhetnék arról a filmről, amit tegnap a barátnőmmel egészen véletlenül szörfözés közben találtunk. Becsúszó szerelem a címe, és egészen elképesztően jó film. De beszélhetnénk arról, ami a Karmelitánál történt, beszélgethetnénk a státusz amit mások rabszolga, vagy nem tudom, milyen törvénynek hívnak, Bele beszélhetnénk a, az ukrán háborúról, beszélhetnénk az inflációról, arról a brutalitásról, amit az ember egyébként ott a Karmelitánál tapasztalt, beleértve, hogy most legyen kerítés, ne legyen kerítés. A kerítésbontás az fideszesebb, mint amit Ungár Péter mond, ami szerintem konkrétan farokság, de lehetséges, hogy nem. Annyi. Mindenről lehet beszélgetni a mosógéptől, a nem tudom meddig, és az ember elkezd beszélni, és aztán akkor jön X és Y, és neki is eszébe jut valami, azt mondom 0612538812, de valószínűleg 3500 embernél ez könnyebben valósul meg, hogy az ember betelefonál, mint hogy amikor most együtt vagyunk 400-an. A kérdés az, hogy ezen tudunk-e változtatni. Uh, erre a május hónap uh, lesz leginkább alkalmas, uh, viszonylag sok élőlebonyolítású műsort fogok készíteni, annak érdekében, hogy együtt bebizonyítsuk, hogy ez lehetséges -e vagy sem, tudunk-e kivétel lenni a szabály alól, vagy alávetjük magunkat annak, amit a szakember és a tapasztalat egymástól függetlenül és egybehangzon állít, hogy a YouTube nem barátságos az is műsorról. Ebben az esetben a második fél évben minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis nagy valószínűséggel sok minden nem változik. Ugye a szerkezet miatt, a támogatás miatt a csütött késebb nap az fix, külös tekintettel arra, hogy jönnek az Európai Uniós és az önkormányzati választások, és ezt nem hagyná ki a kejfejjelcsi, aztán később, 2024 második felében akarunk-e együtt, vagy én csak politikával foglalkozni, erre nem tudok válaszolni, de hát 2024 késő tavaszban az még baromű van. Ami a szerdát illeti, az megmaradna ilyen élőlebonyolításnak, ami a keddet, illeti, ott pedig podcastok mennének. A pionék és a csintalanék felmentek a Spotify-ra, Jánoska? Megkérdezem tőlem. Jaj, még Ő mindig a gangor ül. Egyáltalán látnák, a Jánoska ülej galérián, ami korábban nem volt, a Kurtás Dohányzik a gangon. <coughs> Azért ez merőben más, minden, minden stúdió más volt. <coughs> Mindegyikhez hozzá kell. Szokném, ma hoztam wc szagosított, és WC papírt, WC papíri, ipari mennyiségben van, de WC szagosítóra szükség volt. Most egy kamerában nem mennék végig a stúdión, pedig érdekes volna. Spotify-ra ma leszállítak föltöltve, pedig hát írtam a közös Messenger csoportban, hogy ezt tegyük meg, ezt szerintem hétfőn írtam, és ma szerda van. Féktávolságnak kicsit hosszú. 0612538812. Nagyjából a jövő héten még ebben a félében az is eldől, hogy egyébként érdemes minden nap napműsorat készíteni. Tudom, hogy talán egy vagy két hazai produkcióban létezik olyan amikor egy vagy két ember élcelődve igazi youtuberként már amennyire van olyan, egy igazi youtuber beszél a hétköznapokról, de abban a módban, ahogy én működöm, nincs nagy kérdés, hogy szükség van-e ötre, beleértve, hogy az életritmusomhoz hozzátartozott, ez szintén ennek a fél évnek a tárgykörre. Erre kerek két hónapunk van ma, úgy tűnik, hogy június 30-án lesz az utolsó érő lebonyolítású Kejfej Jó reggelt! Lakatos István vagyok, jó reggelt! Jó reggelt! nem felejtetted el a jövő hét csütörtök 10 órát? Nekem az aztán, a ma be van írva, Teljes. Az kötelező, az egy nagy horderejű találkozó. Figyelek! Meg általában SMS-t is szoktam kapni Ez így van, most is így lesz. Figyelek! Tegnap voltam egy osztálytalálkozónak, az általános iskolások osztályommal voltam együtt, legább 15 éve nem találkoztam senkivel közülük, és ott mesélték azt, hogy amikor ilyen bemutató tanítások voltak, nekünk orosz tanár volt az osztályfőnökünk, és az orosz során két gyereknek, meg volt tiltva jelentkezzen, az egyik a Sánta Ági volt, aki Oroszországban született, és ott is élt, tehát nyilván jól rosszul, a másik meg én. És most annak kapcsolatot eszembe, hogy végig gondolkodtam, hogy most betelefonáljak-e, legyek-e megint első, vagy inkább várjam meg, hogy más betelefonál. De ezzel már túl vagyunk. De én értem, túl vagyunk, de mint általános szabály, hogy várjam meg, hogy mindig valaki tele telefonál, vagy pedig nyugodtan mindig kezdjem a sort. Kezdjéd a sort. Na, fantasztikus élmény volt, és mindenkinek ajánlom, hogy próbáljon meg általános iskolai osztályokkal találkozott szervezni. Két szempontból volt érdekes. Egyrészt nagyon sok nagymama és nagypapa van köztük, miközben nekem még hál' Istennek olyan fiatalok a gyerekeim, hogy ez fel nem merül. És hogy mennyire más az embernek a gondolkodása, amikor van nem a gyerekei, hanem a unokái iránt érez felelősséget. Ez az egyik dolog. A másik pedig azt nagyon érdekes volt megélni, hogy az általános iskolai osztályomból egyetlen egy ember van külföldön, a gimnáziumi osztályomból már 6 vagy 7 ember külföldön él, a gyerekem osztályából pedig a 28 emberből 20 angliában vagy Igen. Mm, És ebből levalszett a következtetéseket. E igen, azt mondom le, hogy nyitottabb lett a világ, tehát én ettől nem kétségbees vagyok, hogy a gyerekek külföldön vannak, hanem mint a széklegények idejében, hogy elmentek világot látni, aztán hazajöttek. És hazajönnek? én remélem, igen. De erről komoly beszélgetések vannak jelenleg a fiamékorosztályánál, hogy jobb bekint, vagy néhány évig jobb kint az alatt olyan sok pénzt keresnek, hogy tudnak lakást venni maguknak a szülők támogatása nélkül. Tehát van értelme a külföldi létnek, de ugyanakkor idegennek érzik ki magukat. Tehát nem, nem gondolom, hogy sokan hosszú távon kint fognak maradni. Igen. Um, nem teljesen kejfejjancsi szabatosan, de mégiscsak kejfejjancsi szabatosan, hiszen a kejfejjancsi én vagyok. Azt tudom neked mondani, hogy... Nem résztvevőként, hanem távoli tévénézőként, internetolvasóként, rádióhallgatóként, majdnem, hogy úgy viszonyulok a Karmelita közelében lévő eseményekhez, mintha azok egyébként egy távoli országban történnének, és ezen jelentősen elgondolkodtam, mert ezek tőlem e, légvonalban, ha otthon vagyok, e, még akár láthatnám is távcsővel e, zajló események, és amelyek kapcsán az a távolságtartás, ami kialakult bennem, miközben azért valamilyen módon rajta tartam a kezemet ezeknek a dolgoknak az ütőerén. Szóval, hogy ezek az események azért... E, a tekintetben nyugtalanítóak, és mindaz, ami ezeket kiváltja, és ezeknek a kezelése, utórezgése, nem tudom, hogy Franciaországban ez milyen, ott is mindenféle megmozulások voltak a, a Macron-féle nyugdíjtörvény miatt. Nem azt mondom, hogy máshol jobb, és vagy hogy máshol rosszabb, de azt érzékelem, hogy itthon van valami, ami nem stimmel, és amit én ma nagyobb távolságtartással figyelek, mint ahogy a Kejfejancsi kezdetén 20 évvel ezelőtt, több mint 20 évvel ezelőtt, hogy ez így természetese vagy sem, nem tudom, csak azt tudom neked mondani, hogy amikor arról van szó, hogy visszajön vagy nem jön vissza, akkor az itt lévő szó átvit értelmében vett ételszag, nekem meghatározó, miközben én már innen nem megyek el. Nem tudom cáfolni az állításaidat, és elég gyakran beszélek erről a gyerekeimmel. De azt próbálom nekik mondani, hogy 20-30 éves távlatban az, hogy milyen hullámhegyek meg hullámbölgyek vannak a politika miatt, az kiegyenlítődik. De, de az időtlen reménytelenség, illetőleg a légkör. Tegnap láttunk a Krisztával valami, nem tudom csatornán volt azt mondták, hogy eluralkodott a nácizmus. És akkor azon gondolkodtuk... Vagy nácizmus. nácizmus. A nácizmus eluralkodott Németországban. És maga a szóhasználat, tehát, hogy a nácizmus, mint eluralkodó, és ezt most nem azért mondom, hogy ebből messze menő következtetéseket lehet levonni, én csak ilyen apró elemeket mondok, amelyeket az ember összekölt, két pont egyenes, lehet, hogy semmi se őket össze. Bizonyos szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy a bolgár györgy műsora is felsorakozott az időtlen reménytelenség mellé, miközben a kezdet kezdetén nem volt az időtlen reménytelenség része, és csak reménykedni tudok abban, hogy nehogy tíz év múlva így legyen, hogy a Kejfe vajon nem rokon -e -e a bolgár féle műsornak, az amerikai út és a tökönyút sarkának. Nem szeretnék a rokona lenni, de ezt nem én döntöm el. Én tudok rajta változtatni, de másit éri meg. Én abban reménykedem, hogy lesznek olyan műsorok, ezt én a klubnak is megmondtam, amikor egyszerben telefonáltam, hogy kellene olyan, hogy csak 40 év alattiak le. De ez, de ez nem működik. Fókusz, nem így működik. Hát, Szerintem meg így is működhet. De, de azt és meg, hogy eldöntik a madarak azt, hogy melyik madáretetőbe mennek. Tehát az, az hogy te egyébként kilaksz másfajta csemegét, az nem biztos, hogy a madarak számára önmagában elegendő. Ez nagyon sok mindennek a függvénye. E, egészen elképesztő nézni azt, amit a YouTube egyébként képes felajánlani, hogy egy-egy műsornak milyen a nézői összetétele. És ebben szóró, óriási szóródás van. A műsorok egy részét 60 év felettiek hallgatják, a műsorok másik részét 45 és 55 év közöttiek, de pregnáns 20-25 százalékos eltéréssel, és én ki nem tudom találni előre azt, hogy minek a függvényében alakul így a beszélgetés. Ez teljesen értem. A beszélgetés és a nézettség után. Igen. Én, én csak annyit mondok, hogy ha azt érzik az emberek, hogy az a szándék, hogy a fiatalokat aktivizáljuk, akkor előbb-utóbb a fiatalok aktivizálódnak. Lehetséges, nem, nem, nem, nem tudom már neked megmondani. Köszönöm, hogy hívtál, jövő csütörtökön találkozunk. Rendben, halló. Uh, ez a mostani beszélgetés például ékes bizonyítéka annak, hogy soha nem volt még arra szükségem, hogy legyen valaki, aki például tartósan adatokat elemez, és abból kimutat következtetéseket, vagy kimutat tendenciákat. Nem mondom, hogy én az ahogy esik úgy puffan alapján működtem, de sok szempontból az ahogy esik úgy puffant, Tehát magamra bíztam az egészet, és azt mondtam, hogy én vagyok a megoldás. Én vagyok a probléma, és én vagyok a megoldás is egyben. Hogy ez egyébként így marad-e vagy sem, nem tudom. Minden esetre az, hogy itt a YouTube-on egyáltalán a meg tudott ragadni, és immáron az 1500-2000-es nézettségeket meghaladó 3500 4000 4500 5000 5500 6000 es nézettségeket tud viszonylag rendszeresen produkálni, annak van jelentősége, miközben éppen Lakatos István fókusz tartozik azok közé, aki arról beszél, hogy ha valami egyedi, és azt nem követi sok ezer ember, akkor ott az egyediségnek emiatt nem kell fájdalom könnyeket ejtenie. A Vizitjuk című előadás, amely nagyon mélyen megmarad bennem akár a politikusok, én ezeket kavarom, az egyik a kamrában van, a másik a sufniban van, soha se tudom, hogy melyik-melyik, de fog a... katonai katona József színház, azt tudom, hogy hol van, azt oda-oda találok, de a kamrát és a sufnit, azt életem végéig uh, föl fogom uh, cserélni és téveszteni. Az egyik az a katona aljában van, a másik a Ferenciek tere másik oldalán, amit időnként még felszabadulást érnek mondok, ami ugye szintén mutatja az életkoromat, <kül> Ezek nagyon kis befogadó képességű helyek. Azok a színészek és azok a darabok, amelyek illetők, akik oda kerülnek, nem hiszem, hogy rossz érzéssel kéne fellépniük a és színház színpadához képest. Csak azért, mert ez az kisebb befogadóképesség, miközben az embert óhatatlanul foglalkoztatja. Ha már itt tartunk, egyébként három produkciót láttam a Katolajózs színházban, amit az elmúlt időben viszonylag ritkában említettem, aminek az oka az volt, hogy a Máté Gáborral való ismerettséget, barátságot viszonyt nem akartam terhelni azzal, hogy nekem mi tetszik, mi nem tetszik, miközben nem vagyok jelentős színifritikus. Most három bemutató volt, az egyik volt a politikusok, amely egészen meghökkentő darab. Ha valaki nem tud ráhangolódni, akkor valószínűleg utálni fogja. Én teljesen beleszerettem. Oda voltam érte is vissza, amiben az is benne van, hogy ebben a három produkcióban, amit a múlt hétvégén csütörtök, péntek szombaton láttam, az ember rád lehetett, hogy milyen fantasztikus színészi garnitúrája, gárdája van a Katolina Őzső színháznak. Egészen elképesztő. A politikusokat a válukon viszik fantasztikusan. Engem maga alá gyűrt, de ha valaki utálja, meg tudom érteni, ha nem tudja az ember fölvenni az első fél órában a fanalat, az első húsz percben, akkor később már kicsi a valószínűség, hogy felveszi. A vizitjuk, az egy egészen fura um, mese. Um, remélem, jól mondom, keresztes Tamás nevét, aki a vállán viszi a darabot, és stork én még az életemben nem találkoztam, úgy tűnik, hogy nem is fogok, de magában az előadásban egy egészen elképesztő, ez a valami furcsa, nem tudom tovább a film címét, abban láttam először, és megmagyarázhatatlan, nem tudom, ha jól mondom, a Bodó Viktorral való filmben, maga az egész stortnotásának van egy ilyen furcsa, megfejthetetlen jellege, mint aki egyébként nem is színésznő, de mégis színésznőként funkcionál, és azokban a szerepekben, amelyeket megkap, azokban legalábbis fantasztikusat alakítni, közben az ember nem tudja eldönteni, hogy a hétköznapokban nem egy varónő vagy egy cégvezérigazgatója, mert biztos, hogy minden csak éppen nem színésznő. És a többi színész is egészen lennyűgöző ebben a vizityúkban. Ez egy nagyon fura mese. Ha valaki nem tudja az első negyed órában elkapni a fonalat, akkor később nem nagyon tud velemit mit kezdeni. És ugyanakkor ott van a nagyszínpadon a cseresznyéskert, amit... Tanóczi Jakab állított ö, színpadra ö, egy másik darab helyett, amit mindenki elmond, mert hogy egyébként azt szerette volna, tehát cseri, szegény cseresznyesket, mikor meg lehetne sértődve, mert egyébként úgy tűnik, hogy ő egy ilyen mostóha testvér, mert az igazi az nem jöhetett el, mert nem volt rá elég pénz. A számomra különböző emberek, és nagyon hozzám közel álló emberek is elmondják, hogy a katonai és a színház az mennyire szentés sérthetetlen, amit én nem értek, mert nincsen egy szentés sérthetetlen. Olyanok vannak, amiket tiszteletben tartunk, tehát amikor azt mondom, hogy én a Cseresznyéskedtől az ég egyat a világán semmit nem tudtam mit kezdeni, akkor magamra vállalom mindazoknak a haragját, akik azt mondják, hogy egy fantasztikus előadás született, beleértve, hogy Únodi Eszter nem bírja el azt a súlyt, amit egyébként a Cseresznyéskedben lévő szerepe rá. Szacsvai Lászlónak alig van szerepefész e, e, alakításában mégis tud valamit, amit Únodi nem tud. És Kocsis Gergely is tud, és Vizi Dávid is tud, akik fantasztikusan alakítanak, de közben maga darab nincs. Cseh megírta, és Danóczi szerintem súlyosan beletörött a foga, szemben a vizityúkkal, és a, a vizityúk az, az zsótér, az elsőt, azt nem tudom, rendezte, ezt a politikusokat, de hát az valami egészen fenomenális. A rajkaitól kezdve egészen, hát oda vagyok és vissza. Miközben folyamatosan küzdök azzal, hogy 50 fölött az ember nem mondjon vezeték és tulajdonneveket, mert elfelejtik. Én a hipohonder szót kerestem, nagyjából fél órában ezelőtt és most megtaláltam, de most hogy tudnék visszamenni fél órával hamarabb, hogy ott kimondjam azt a szót, ami most jutott az eszembe. Hát így működik ez. De látják, egy telefon volt. Két dologra volt felépítve egészen biztosan a Kejfejancsi háromra, még inkább rám, szerintelenül. mindarra, amit kiváltok, azok a telefonok és a zene. Ezekről lemondani nagyon nehéz. Egy-egy alkalommal meg lehet jeleníteni őket egy héten, de egy-egy alkalom az nem azonos a Kejfej Jancsival. Más dolog egy együttélés, és más dolog egy szeretői viszony. Szeretői viszonyt kialakítani a régi Kejfej Jancsival, a létező Kejfej Jancsin belül, azért az so sok szempontból szókép szavar. 0612538812 12 Rengeteg dologról volt ma szó, ponyolán és pongyolát, pongyolátlanul, még annál is rosszabb állapotban. 0612538812 253 Ki gondolta volna például az, hogy a törökádámról és a Jabronka Riádról szóló történet, de a törökádám Ádám köves kapcsán való köves beszélgetés... Olyan érdeklődést vált ki a Kejfe Jocsin belül, amely pregnáns érdeklődésnek mutatható, és már közelebb van a 4000-hez, mint a 3000-hez. Ezek nehezen megfejthető dolgok, előre ki nem tudom találni. 0612, 5388, 12 lesz a -e második. Igen, rosszul mondtam a címet, nem valami, ez a felkészülés meghatározhatatlan ideig tartó együttlétre, így csalja meg az embert az emlékezete. Elnézést. Köszönöm a kijavítást. Felkészülés meghatározhatatlan ideig tartó együttlétre. 061 Jó Jó jó reggelt kívánok, Jaláról levei Sándor vagyok. Hallgattam itt a műsólt, és éppen... Önt hallottam a bolgárnál is? Tessék! Önt hallgattam a bolgárnál is? Hát mit jelent, hogy hallgattam a bolgárnál is? Hát, hogy oda is betelefonál ön. Hát, igen. Igen. De, de interjút is adok napilapnak, meg ö, szerepelek az M1-en is, meg ö, ilyesmi. Szóval sokféle vagyok. Igen. Hát sok rétű vagyok, úgymond, hogy mondani szokás. Meg már több, több lettem magamról. Nem, Elnézést, sem. mi ketten nem vesztünk össze? Hát, fiatal úr, már annyi ember összeveszett az életébe. Ne haragudjon, meg én. ön veszett össze velem. <coughs> hát akkor én. Na de figyeljen, azért ez nem teljesen mindegy. Engem úgy elküldött a franc nyabajakorságba miközben beszereztem a köteteit, hogy beszélgessünk, hiszen erről volt szó, majd az apám urnájával kapcsolatos ténykedésem miatt, ami egyébként az én művészeti tevékenységemhez, művészeti tevékenység idézőjelben abszolút, tehát soha nem fogom azt a műsort megtagadni, egy nagyon fontos műsor volt számomra, ön olyan mértékben kiakadt, hogy közölte, hogy soha többet és egyáltalán minek köszönhetem a visszatérését, vagy minek köszönhetem, hogy akkor ennyire kiakadt, mert azért lássuk be, hogy ön olyanon teszi túl magát, ami azért a mi viszonyában ez nehezen elképzelhető, és látja a szó nem jutott eszembe, de az, hogy mi ketten összevesztünk, az valahogy mégiscsak előkerült bennem. Igen, mert én, én se, ahogy a fiala úr se, nem vagyunk civilek. A civilek lehet, hogy nem tudnak megbocsájtani, de mi nem vagyunk civilek abban az értelemben, hogy a művész nem civil. Mert én úgy gondolom, hogy a... Hát túl tudom tenni magam, mert én nagyon jó riporter. Szóval, mi, az, mi akasztotta ki abban a műsorban? Hát én, én nem tudok ezekhez a az elmúlásnak ezekhez a feltartásos dolgaihoz úgy viszonyulni, hogy nem tudnám elképzelni ezt a tevékenységet a saját szüleimet. Az én ezt értem, hogy ha az előbb művészetről volt szó, akkor a művészetbe minden belefér. A blasfémia is belefér, miközben az ember nem művészetbe akarja oltani a blaszfémiát csak azért, hogy az elfogadható legyen, mint ahogy az én célom se ez volt. Hát nekem... Igen, csak nekem, nekem nem fér bele minden. Az ember az belefér a kiváló teljesítményével, az, az számomra örökre idól marad. A többit meg tudom bocsájtani egy bizonyos idő után. De nem fér bele minden. De mi volt, ami túllógott a margon? Hát nem akarom azt mondani, hogy számomra a, az elmúlás, vagy a, vagy a halál, vagy a szertartás, vagy a temetés az abból áll, hogy az ember befektetik egy koporsóba, egy gödörbe beleteszik, betemetik, és még remélhet egy feltámadást. Hát én bennem még ez megvan, hát ez egy neveltetési kérdés, vagy mit tudom én mi, valami is. Nem tudom magamból kiölni. Én ezt értem, de hol lépett ez a műsor ezen túl? Hát amikor a morzsa porszívóval az asztalról a maradék fel vagy legalábbis annak mondott dolog, nem tudom, de ez nekem, ez, de én ez nem tudok. Mit, mit kellett, kellett volna csinálnom, mert ugye am amiről ön beszél, az ugye csak úgy megoldható, hogyha az egészet nem csinálom meg. Ugye én valójában ott semmi más nem tettem, mint megismételtem viszonylag nagyobb nyilvánosság előtt azt, amit otthon megcsináltam. A kérdés az, hogy egyébként ez otthon is ugyanilyen elítélendő lett volna, hiszen az otthoni tevékenység az annak volt a következménye, hogy elképzelésem nem volt arról, hogy egy urnát hogy lehet kinyitni. Felhívhattam volna ön, de e, nem gondoltam önt felhívni, mint hogy senki se hívtam föl. Az de, Tudja mit? Otthon most különböző dolgok romlanak el, és miközben ezeket kicserélem, más dolgokról derül ki, hogy azok sem működnek jól. Akár hiszi, akár nem, számomra a csapról beszélni, ami nem működik, vagy a vízelzáróról, ami a mosógép mögött van, nem sokban különbözik attól, mint hogy az apám hamvaitól hogyan váltam meg. Ha már túlteszem magamat azon, hogy valamiről beszélek, akkor számomra máshol vannak azok a határok, amelyek egyébként az, a nem tudom mi a jó szó, az intimitás, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy nem tudom, hogy miről lehet beszélni és miről nem, én rendszeresen kiszoktam akasztani a, a társaságot, amikben vagyok, e, azzal, hogy a szexualitásról sokkal részletesebben, e, vagy az emésztésről részletesebben beszélek, mint ők. Néha már provokatív szándéka, mert annyira prüdeknek látok másokat, miközben hogyha valaki látom, hogy effektíve zavarja, akkor egyébként ezzel csak ezért nem provokálom. Tehát például, ha tudtam volna, hogy önt ez zavarja, és tudhattam volna még 13.510 12 emberről név szerint, bizisten, mindennek a 13.512 embernek küldtem volna egy e-mailt, hogy a mai műsort ne nézze meg, mert nem akarom megbántani a jó érzésüket. De ha elkezdek valamiről beszélni, gyakorlatilag nincs határa, mint egy pszichiáternél. Az ember elkezd beszélni, és akkor mondja azt, ami az eszébe jut, és csak utána mondja azt, hogy jé, az elején nem is gondoltam volna, hogy ebből ez lesz, ez a szabad beszédnek a következménye az a furcsa ebben, amit, amiről most beszélgetünk, hogy nekem ez még tetszik is, ami, ami most itt elhangzott, hogy tulajdonképpen nem vagyok ellene, nem, tud, nem, nem utasítom el, de, de hát valahogy visszatart, megkötöz az a, az a, az a, az a szociokulturális háttér, amiből amiből létezem, amiből vagyok. Könyörgöm, sose gondoltam volna, hogy nekem meg kell fúrnom egy urnát, és amikor kiveszem az urnából a fúrót, akkor a fúróból porszemek hullanak a pultra, amelyeket onnan fel kell takarítanom. Soha nem. Azt gondoltam volna, hogy egy urnának le lehet tekerni a tetejét. De nem lehet. Az a baj a művészetben is, hogy nagyon-nagyon keskeny mesdje van a között, amikor az ember valami oltári nagy dolgot, vagy valami ócska szart csinál. Igen, de azt árulja nekem, hogy kidönti, el, hogy hol van határ. Illetve ha ön dönti el, tételezzük fel, hogy ön, akkor ez engem eleve kell, hogy kössön. Öntől meg kell előtte kérdeznem, hogy lövei önt nem zavarja, mert ha zavarja, akkor nem fogom csinálni. Az élet nem így működik. Az a kérdés, hogy akiknek nem tetszik, azok egyébként a nem tetszésükkel hova mennek el? Megtartják maguknak, megkövezik a másikat, utálják, leköpik, fogalmam nincs. Az élete tekintetben hihetetlenül gazdag, és az emberben ugyan vannak vágyak, hogy hogyan viszonyuljanak hozzá, de az emberek sokféleképpen reagálnak, és ez így marad addig, amíg az ember ember, hála a jó Istennek kitalálhatnak mesterséges intelligenciát, és annyi mindent mást, magát az emberi természetet megváltoztatni nem lehet. Ezért is örök a kejfejáncsi. Amíg a kejfejáncsi azzal foglalkozik, ami az ember vele jár, és a politikát is ennek követ így kezeli, mint egy részterméket. terméket. Addig a kefejáncsi örök lesz, mert a mesterséges intelligencia ennek része és nem írja fölül. Ki fogja eldönteni, hogy mit lehet csinálni és mit nem? Hát ez egy borzasztó érdekes, mert ugye ennek az alapállásnak az a lényege, hogy én amikor elmentem egy naturista strandra, akkor nekem egy ismerősöm azt mondta, hogy én egy pervez beteg állat vagyok, amiért mesterenül járkálok az emberek között. És én sem egyet, mert Úgy gondoltam, hogy az ember végül is egy teljesen természetes helyzetében van ott, meztelenül, és az nem bűn, meg nem husztustalan, meg nem elkölcstelen. Nézze, Kobáromban, kedden és vasárnap emlékezetem szerint fürdőnadrág nélküli szauna van. Én utálok, én otthon meszterelnök közlekedem gyakran, ugyanakkor strandon, egyemek helyett gyűlölök meszterelnök mutatkozni. Hosszú ideig mesterkedtem azon, hogy akkora törülközőket vigyek magammal, hogy ne lehessen azt látni, hogy én nem vettem le a fürdőnadrágomat. Aztán egyszerre csak fogtam magam, és azt mondtam, hogy ha így viselkednek, akkor ennek megfelelően fogok én is viselkedni. Túltettem magamat azon a szemérmességemen, ami bennem van, nem mutatom, az, tovább a farkamat senkinek se annál, mint amennyi ideig egyébként az ember csobban, most már nem is csobbanok. E, igyekszem a szaunában úgy ülni, hogy a törülközőm alá ne lehessen benézni, de nem gondolom ma már azt, hogy magamon tartom a fürdőnadrágot, miközben egyébként e, e, továbbra is szívesebben. De, és csak ezért nem hagyom ki a kedvet és a vasárnapot. Tehát én például, ha elmennék egy naturista strandra, én biztos, hogy nem tenném ön szóvá, egész egyszerűen abból adódóan, hogy ott úgy élnek az emberek a kejfejancsi, nem ilyen, honnan tudnák előre az emberek, hogy milyen a kejfejancsi, de hosszú távon tapasztalják, ha nem tetszik nekik, akkor nem az a dolog, hogy befogják a számat, és megnevelnek, hanem, hogy eltávoznak. De mégse ezt választják az emberek. Tudomásul veszem, alkalmazkodom hozzá, megértem, e Életek, hát nem alkalmazkodom és nem értem meg, de megtanulok ezzel együtt élni. Maga az élet azért szép, mert megtanulok vele együtt élni, miközben az elején fölrobbantotta volna az embereket. Például most kerestem az ön e engem elküldött nagyon távol éghajlatra, de kitöröltem. Ö, hát igen, csak ö, ugye amikor én először voltam ilyen csendon, akkor én tiltakoztam a legjobban ellene, hogy én soha nem fogok evetkőzni a világ sem. És amikor láttam azt, hogy hát kicsodálkozhatna én rajtam, amikor már órák óta száz meg száz meg testet látnak itt, és amire én megérkezem, akkor ez már teljesen természetes, akkor arra gondoltam, hogy tulajdonképpen bennem vannak gátak. De hogyan jött rá ennek az izére? <gül> Úgyhogy. Úgy, hogyha az ember képes rá, hogy, hogy, hogy azt a korlátot, ami visszaveti abban, hogy akár, akár mit az élet Nem, nem, nem, stimmel. Én azért vagyok mesztelen a, a komáromi saunába, mert szeretek a komáromi szaunában járni. Ha egyébként máshova járnék, akkor egyébként ezt nem kéne követnem. Miért kezdett ön a turista strandra járni? Azért, mert betegesen exhibicionista vagyok, Mind minden művész általában, nem mindenki, de azért a legtöbb igen tehát én, nekem kell az, hogy engem Na, de jön. az hogyan, hogy eleinte tiltakozott és aztán megadta magát? amikor láttam, hogy sikerem van hogyan került először oda? Hiszen ne el, hogy a komáromis szauna az menet közben változott. Tehát én kurva voltam, de a sauna nem volt ilyen. Tehát ebből a szempontból én régebben voltam ott, mint ahogy a komárom, és nem voltam régebben a komáromi szaunánál, de a komáromi szauna korábban nem ismerte a mesztelen két napot, és egyszerre csak szembejött velem, hogy én mentem egy nap, amikor azt se tudtam, hogy megváltozott, hiszen nem vagyok ott minden nap, nem olvasom a hollapot, és szembesültem azzal, ami történt. Ön hogyan került először a turista? Strandra. Hiszen egyébként, amikor oda ment, akkor nyilvánvaló, vagy nagy valószínűséggel tudta, vagy látta, hogy az milyen strand. Úgyhogy egy teljesen textiles strandra, ami egy nagyon nagy Stand volt, milyen 30 ezres dolog. A, kimentem egy ismerősöm, a királydásról azt mondta, hogy neki vigyáznia kell az arcára, mert egyébként bíró a foglalkozása. Tehát, hogy ugye nehogy valaki olyannal találkozzon, akivel később esetleg a pulpizuson. De azt mondta, jó, ennek ellenére menjünk oda ide, én mondtam, hogy én nem megyek oda ki, ha elpusztulok akkor sem. Azt mondta, jó, akkor egész nap 12 órán keresztül kint leszel, mert én viszont bemegyek. megyek. És akkor elmentünk egy, hát kellett menni egy hídon. Ott volt volt egy sörény, és azt mondta, hogy ez a határvonal, itt le kell venned az az egy darab valamidet, és be kell lépni. És amikor beléptem, akkor jobbra és balra fordultam, és mindenki úgy nézett először is, hogy nos, milyen hús jön. A friss húst természetesen megszemlélik, mire jó, kinek jó, kinek tetszik. De ezt olyan természetességgel csinálták, hogy, hogy éreztem, hogy azonnal jelent. Sokkal nagyobb elfogadásban volt részem azonnal, mint ahogy az életben bárhol is lehet bárki. Látja, ez azért nagyon érdekes, amit mond, mert legutóbb, amikor voltam a komáromi szaunában, akkor volt ott egy nagyjából velem egykorú, vagy talán valamivel fiatalabb nő, aki teljesen mesztelen volt, és én, aki egyfolytában nézem az embereket... Ez foglalkozási ártalom, de amikor nem voltam riporter, akkor is néztem az embereket, tehát nem foglalkozási ártalom. Ez a fialasság. Én azt láttam, hogy az emberek egyáltalán nem nézték meg. És miután én ott először láttam ezt a hölgyet, aki valószínűleg ott gyakran vagyok, bár nyilvánvalóan a helyiek azok sokkal gyakrabban vannak, tehát lehetséges, hogy ő mindennapi jelenség, csak éppen az én e, látogatásaim során nem volt jelen. Olyan természetességgel e, vették tudomásul az ő totális mesztelenségét, hogy az, hogy friss hús és az, hogy megnézzék, még én lehettem az, aki a leginkább megnézhettem, aztán abba is hagytam, e, nem volt nehéz egyébként abba hagyni, és azt láttam, hogy a többiek semmilyen, tehát olyan módon viszonyultak hozzá, mint ha valaki lett volna fürdőruha, egyáltalán nem látták meg a mesztelenséget, vagy ha meglátták, én azt nem vettem észre. Igen, mert még tetszik lenni a dologban. Ugyanis arról van szó, hogy az első alkalommal, amikor valaki megérkezik, de ez nem egy sauna, hanem egy Strand. Értem, Na, un... értem a különbséget. Persze, de megérkezik, akkor ott egy belső szabály van, egy belső hierarchia van. Az ember megérkezik, és mondjuk délre, vagy két-három órára eldől, hogy az ő sorsa este mi lesz. Tehát, hogy kiválasztja őt ki. Na most ő... Jel... De akkor most ezt tisztáznunk kell, hogy ön egyébként ismerkedni megy ilyen helyre? Nem. Ez nem az ismerkedés. Na de mégis mit jelent az, hogy kiválasztja ki? erre a területre különböző, hát mondjuk elképzelésekkel és különböző szexuális identitásokkal érkeznek az emberek, ami nálunk természetes, tehát vannak homoszexuálisok, vannak biszexuálisok, vannak eszgyikusok, vannak heteroszexuálisok, tehát minden van, és mindenki keresi azt, a, azt az alkalmi izgalmat, ami... Látja, ez de, de ebben biztos? Tehát én például a szaunában ezt az izgalmat soha nem láttam, és... és nem jellemző rám, hogy én naturista strandon jelentem volna meg, de de ő azt állítja, hogy egy naturista strandra alapvetően ezért mennek az emberek? Nem. Azt állítottam, hogy mindenféle. Tehát van, aki csak a nap miatt, itt ez az alap. De ő még erről beszél. Egyébként. Jó, tehát gyakorlatilag minden. Jó, de ez önismerkedni van. megy ki? Ez nem Ez nem szégyen. Szól. Nem, hát nem, De ez nem, nem, nem, nem ismerkedésről szól, hanem arról szól, hogy vannak olyan nők, akik megnézik az embert, de ezt nem úgy teszik, mint egy normális helyen, mondjuk egy ruhás Presszóban, vagy bárhol, hanem megnézik, és utána jelt adnak. Például oda mennek hozzá, és mondjuk ledobnak elé egy papucsot, és elmennek, és akkor ez a jel arra, hogy akarnak valamit. És akkor utána annak az embernek kell lépni, ha lép. Ha nem lép, akkor go, akkor... Lép. És ön szoktak dobni papucsot? Hát, volt ilyen. Hát nem nem papucsot, de volt sok. És örült Igen. neki? Ez attól függ, hogy szóval mi nagy pályások voltunk annak idején, tehát mondjuk 6-7 évvel ezelőtt nagy pályások voltunk, nekünk minden este volt alkalom. Tehát élt itt... a lehetőséggel. Igen, egy, egy visszatérő szlovén lány, aki ugye egy idős férfe volt a férje, a papát mindig lefektette és akkor visszajött, és akkor így történtek a dolgok. Tehát, hogy De igazából itt olyan is van, aki, aki csak mondjuk úgy látni akar valamit. Tehát neki ez pontosan elég. Valamit az idegenségből, valamit a szokatlanságból, amit nem lát Ez egy mózi? Tájában. Minden, igen, az is. Tehát természetesen. Tehát, hogy, hogy De ez egy olyan mozi, ahol ön egyébként legalább akkor. Tehát ez, ebben a moziban ön kevesebbet olvas, mert egyébként inkább nézi az embereket, hogy ön hogyan viszonyul hozzájuk, és ők hogyan viszonyulnak őhöz. Igen. Tehát ebben a szexnek nagyon kevés a szerepe ahhoz képest, hogy mennyit gondolnak az emberek. Tehát itt sokkal inkább arról a Adel van szó, amit az emberek a lóversenyen éreznek. Hát ezt nem tudom. Lóversenyre is jár? Nem, csak példának mondtam. Igen, nem biztos, hogy szerencsés, de... Na bocsánat, de hát oké, de mindegy. Adel tehát itt az a lényeg, hogy nem biztos, hogy ki kell, hogy teljesedjen, vagy be kell, hogy teljesüljön ez a vágy, ami ott megtörténik, hanem az a lényeg, hogy, hogy találkozzanak ezek a szempárok, és akkor mindenki levegy, levegyen valami reakciót, amit a másik figyel. És lehet, hogy neki arra van szüksége, hogy meg euh, arról, hogy ő mondjuk még egy jó nő. És hogy neki nem kell lennél több, mert ő egyébként a férjével nagyon jó kapcsolatban van. De kell, hogy a környezet, a kívülállók néha kontrollálják ezt, vagy néha visszaigazolják, hogy igen, te még az vagy, tudom, hogy te már elvártad magad meg. De de jó vagy, úgyhogy menjünk, nyugodtan vissza a férjethez. Tehát ilyen is van. Nagyon sok fél... Ol e olvasom az ön e életének összefoglalóját, abból nem derül ki, hogy ön se vagy sem. Semmi nincs hozzá, de ön házas. Nem, nem vagyok. Nem, nem. Ezt az életet nem lehetne házasság mellett élni? Nem, hát ezért nem úgy kell elképzelni, hogy ez valami rettenetes élet. Nem, hát ez... ez nem, a fél. Nem fél volt. én nem mondtam, hogy rettenetes. Én, én most először is... Azt gondolják, hogy először azt a mondatot akartam mondani, hogy ezt az életet nem lehet e, házasság mellett élni, de egyebek között a riporternél az egyik legfontosabb, hiszen én egyszerre vagyok. YouTuber, riporter, műsorvezető és francia vajakosság. De ezt nem érdemes definiálni. De ha az ember egyébként riporter, akkor az általában az a szerencsés, ha a mondatai végén kérdőjel van. Tehát nem azt mondtam, hogy ezt a házasság mellett nem lehet könnyű csinálni, ha nem az volt. azt kérdeztem, hogy ezt a házasság mellett egyébként könnyű tehát ez egy kérdés volt. Létezik, hogy van olyan partnere az embernek, talán hasonló érdeklődésből, vagy ki tudja miből adódóan, annyi minden van, aki egyébként ezt nem is tolerálja, nem is ez a jó szó, lehet, hogy neki tetszik egyenesen. Annyira sokfélék vagyunk. Igen, de ide főleg sok járnak egyébként. Ez honnan derül ki? Hát, mert ismerem a jó részét, tehát ez egy családdá válik egy idő után. Tehát ugye... 30 ezer emberről beszélt, 30 ezer az már egy klán. De bocsánat, nem. Az a, az a külső strand, ez a belső, ez, a, ez egy sziget, ez egy olyan 50 fő maximum, aki megmozdul egy napot. Tehát naponta ötven fő. Azt nekem, hogy az ön életéből miért következik az, hogy vannak különböző... Én egyszer akartam írni egy novellát, tulajdonképpen nem is értem, de egy film ö, no, ö, forgatókönyv része is lehetne. Valaki, egy magányos ember, nem erről beszélek, egy magányos ember, aki egyébként kitörhetne másféleképpen is a magányából, de ő úgy találja a megoldást, hogy különböző rádió, ma már egyébként ezt meg lehet tenni, tévéműsorokba telefonál be, és mond különböző dolgokat, és erre volt felépítve a, a, a, a, az egész, de ez végül is nem született meg. Amikor én önt meghallottam a, a klubrádióban, akkor nyilvánvalóan az jutott az eszembe, hogy mi az a közlésvágy, ami egyébként önben él, ami önt arra veszi rá, hogy különböző műsorokba, ki tudja hova még, betelefonáljon és hozzászóljon. Hát, az, hogy én is ugyanolyan ripacs vagyok, mint a többiek. De a, a ripacsából nem következik az, hogy az ember betelefonál egy műsorba? Hát nem, a szereplés az, az igen. Tehát, hogy folyamatosan szeretelni kell, mondta exibitőn is te vagyok. Hát, ő, én egy... Én azt mondhatom azt, hogy jó, egy nagyon jó körtő vagyok, tehát, hogy... De, de a bolgárnál valami egész más dologban tele ott valamilyen politikai ügyben valami ha hazajnál... De hát hozzá lehet szólni, de mondjuk hozzá tudok szólni, de mondjuk... De, de el is megy azokra az eseményekre, amelyekről egyébként adott esetben véleményt forma? Már milyen eseményekre? Hát, ha van, hát ami a hétköznapokban történik, most legutóbb a Karmelitánál, vagy, vagy a tanársztrájknál, ott állt-e a sorban? Nem, mert én egy úrifiú vagyok. Milyen szempontból? Hát, nekem megvan a saját konzervatív. Én ezt értem, én... de betelefonálni, és ugyanakkor a saját magáról úrifiúnak nevezni, miközben olyan dologról beszél, amiben akár részt is vehetne, az inkább egy távolságtartás, mint az úrifiúság. Megdöbbentő lenne azért politikai valódi elképzelésem a dolgokról. Tehát én azt szeretném, hogyha visszatérne az arisztokrácia, és újra egy Hát egy ilyen szerű világban élnénk. A nem... monarchiában levő világban épp úgy előfordulhatnának ilyen események, mint most? Persze, igen, Csak De ön egy arisztokrata valahol... származás? Valamennyire igen, de kiütött rajtam, vagy rajtam ütött ki, igazából. Tehát ugye itt a nagy szülővonalról, de mondjuk megadékszülő inkább. Ott fog... Jó, de mindez nem Te... száfolja azt, hogy egyébként amivel kapcsolatban betelefonál, avval kapcsolatban közvetlenebb élményeket is szerezhet. Én. És az, hogy monarhia lenne, az nem zárja ki, hogy közben ilyen események legyenek. Igen, csak uh, van bennem egy rettenetes uh, finnyás tartása valóságban. Hát ugyanúgy egy naturista strand, csak egy másik naturista strand, Karmelitának Igen, hívják. de igen, csak én... Ott másféleképpen mesztelnek az emberek. Multikulturálisan gondolkodom, tehát meg liberális vagyok, meg, meg elfogadom a szexuális identitás, meg mindent. Tehát modern vagyok, abban a modernségben, ahogy lehetek ma, ma már modern, de bennem azért nagyon erősen van egy nagyon komoly, a művészettel kapcsolatban egy nagyon komoly érték, gondolata arról, hogy mi az, ami, amit igazán értéknek. Én elfogadok mást is értéknek a művészeti produktumokból, de azért leginkább értéknek a figuralitást tartom, vagy a történetet tartom, vagy az eseményt tartom. Tehát nekem a posztmodern irodalom is azért nem tetszik, mert nincsen történet. Nincs benne egy olyan ember, akinek mondjuk van egy emberi motivuma. Amit Na látjam, uh, itt, itt, itt fogjuk abba adni a beszélgetést. Beszéltem f Istenem, F virág, vagy virág, F, hogy hívják? Istenem. Elköszönök, mert nem akarom ezzel húzni az ön idejét. Hogy hívják, Krisztel? Azt a nőt, aki nem akart velem beszélgetni. F mi? F24.hu Ez tökéletesen sikerült. Nem gondoltam, hogy így fog alakulni a műsor, de ezt így szerettem volna. Rövidesen föl kell hívnom másodperceken belül német Pétert. Impresszum. Pető Péter. Vitézef Ibolya. Beszéltem Vitézef Ibolyával, egy cikke kapcsán szerettem volna megszólítani, és azt mondta nekem, sok minden mellett, hogy ő azért se akar velem beszélgetni, mert én amikor fölhívtam, egyszer beszéltünk a Kejfei Jáncsikban, akkor érdeklődtem a családjáról, mi mindenről, amiről nem akart beszélni, mondtam, hogy akkor nem kell válaszolni. Itt van Lővei Sándor, aki betelefonál különböző ügyekbe, ide, de maradjunk a bolgárműsornál. És aztán az ember ezt csak kérdezte tőle valamit, vagy van egy személyes történet, mert emlékszem arra, hogy hogyan köszönt el tőlem, Fogalma nincs, hogy bolgár győdnek. Ugye a bolgári győdnek azt hiszem nincs ilyen személyes levelezése. Klubrádiós levelezése van. És elindul egy beszélgetés, ahol az ember Löve és Sándorral már soha többet nem úgy beszélget, és nem úgy gondol, mint ahogy a mai műsor előtt gondolt volna. És ez mindenkire vonatkozik. Na. Hát ennyi volt a mai műsor kötetlen része. Ez nem ékes bizonyítéka volt annak, hogy nem szabad élő lebonyolítási csinálni. Lőve Sándor egy nagyon szép hal, sose akadt volna a horgomra, hogyha nem élő lebonyolítási műsor. Be kell, hogy lássam. Hello. Jó reggelt, szia Péter! Yeah. Német Péterrel beszélgettek vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése, népszava főszerkesztő, van egy csipetnyi összeférhetetlenség közöttünk, amit túl fogjuk tenni magunkat, hiszen egyébként nem jött volna létre a beszélgetés, abból adódóan, hogy az én barátnőm az a népszava kulturális rovatvezetője, de ezen túlmenően ilyen személyes dolog nem fog szóba kerülni. Azt áruld el Péter, és nem olyan beszélgetés lesz ez, mint amit te másokkal folytattál. Te személyesen. Ugye hallgattál a bolgár gyögynél, és hallgattam bolgár gyögyör idegenkedését azzal kapcsolatban, ami egyébként a beszélgetések aprópója volt, ez a mobil népszava. Azt kérdezem tőle, Péter, és te, a szívedre a kezed, is legyelő őszinte, azért régen is, régről ismerjük egymást. Békétlen, békés periódusok egyaránt voltak benne, de a magyar sajtó ismerője vagy, és jössz egy iskolából, amely ugye úgy változik, ahogy a technológia és az idő változik. Te hogyan tekintesz arra az újságírásra, amely ma mobil népszabát igényel annak érdekében, hogy növelni tudja az olvasottságát, miközben egy olyan világból jössz, ahol mobil népszava nem volt, hiszen egyáltalán a technológia nem tartott itt. Neked mindaz, amiről most beszélsz, és pozitívan beszélsz és lelkesedve, mennyire idegen? Legyél őszinte. É. Engedj meg egy kérdést az elején. Mobiltelefonról hívtál? Uh, nem. Nem. De használsz mobiltelefon? Igen. És használtál a, mondjuk a rendszerváltás előtt időben mobiltelefont? Nem a Magyar Rádióban való kirúgatás, egy a kérdés, a mobil a telefon úgy jött az életembe, hogy egy reklámügynökségnél helyezkedtem el átmeneti időre, mikor kirúgtak engem 94 áprilisában, vagy márciusában, és ott mindenkinek kellett, hogy mobiltelefonja legyen, és hát hihetetlenül idegenkedve viszonyultam hozzá, jellege youtuber vagyok, és ha az a kérdésed, hogy youtuberként vagyok-e olyan otthonos, mint a Kejfejancsival voltam rádióban, tévében, akkor arra válaszom egyértelműen. Az, hogy nem, magyarul használom a mobiltelefont, de a mobiltelefon adta lehetőségek, amelyeket tízesnek veszünk, szerintem annak nagyjából a felét használom, ami lássuk be, hogy nem túl nagy százalék. Hát ebben nagyjából mindenki így van, de megtanultál együtt élni vele, és megtanultad azt is, hogy részei vált az életednek. Ez csak válasz akart lenni ez a kérdés, és a válaszod is arra, hogy vajon... A régi újságíró iskola mennyire adaptálható egy ilyen mobil névszava, tehát egy modern vagy modernebb megoldásban. Ez egyébként az újságírás szempontjából majdnem, hogy mindegy. Tehát újságot kell csinálni. Most történetesen egy olyan újság volt, ami egyébként emlékeztet, sőt, alapvetően a hagyományos újságírás és újságkészítésről van szó itt a mobil Népszavak kapcsán tehát az olvasó egy tördelt, ahogy valaha, valaha kapta, mindig is az újságokat, formációban látja az újságot. A nagy különbség az, hogy nem papíron, hanem okos eszközökkel. De, hogy a lépésre is szükség van, azt mutatja egyébként egyrészt az a probléma, hogy hát ugye egyáltalán a papír újságolvasók száma rettenetesen csökken, ugye az én saját gyerekeimet szoktam említeni egyik sem olvas papírújuságon jában nőtek fölújuságíró családban nem, nem nem olvasnak papíron de okos eszközön feltétlenül kétfelé ágazik itt a beszélgetés az egyik az, hogy akarod-e megnevezni hogy kinek volt a mobil népszavaz ötlete? <tos> Alapvetően az én, én ötletem volt. A másik pedig az, hogy téged... De, de, de én, én, én egy, ahhoz képest, amit ma tudni kell elektronikában IT-területén, ahhoz képest én tényleg a fán élek, tehát <gül> Rendben, nem fognak lelökni róla, mint szintén fánélő. Azt árul el nekem, Péter, hogy miután te az életed folyamán meglehetősen hosszú ideig voltál főszerkesztő, és most is az vagy, mennyire nyomasz téged a mindenkori tulajdonos, természetesen ez e, időszakonként változó, hogy ki a tulajdonos és e, e, milyen a karaktere, de mennyire befolyásol téged a példányszám az, hogy egyébként az, amit te csinálsz, az milyen érdeklődés övezi. Hát nézd, valóban nagyon-nagyon különböző periódusai voltak az én életem, meg van a főszerkesztői pályafutásaimnak, mert több helyen voltam főszerkesztő. Voltak nagyon izgalmasok és kulcsák, és, és, a tulajdonos szempontjából. Elég, ha csak annyit mondok, hogy a tengerbe fulladt megfelelkeztem még a 1909-ben, ahol egyébként a, a, a Tomi Lapid volt az ő, ő magyarországi helytartója, talán ez a leghelyesebb kifejezés. És hát minden egyes alkalommal, amikor Tomi Lapid, aki egy zseniális ember volt, ugye volt izraeli miniszter. Igen, pont azon gondolkodtam, akarják -e fontoskodni, mert miniszterként maradt, meg, csak nem akartam olyasmit mondani, hogy esetleg név azonosság legyen. Igen? Nem, ez a Jári Lapidnak az édesapja, akiről beszélünk. Ő hat évig volt már Tomi Lapid. Ő egy vajdaságban volt uh, származó magyar ember volt, aki mindig haragodott azokra, akik uh, zsidó létünkre Magyarországon maradtak. Szóval, hogy csak ennyi én, De mindig az ott az érzésem vele kapcsolatban, mert ugye, a, a, a, hogy, hogy a Megszelem beszélt magyarul, uh, hogy, hogy azért nagyon-nagyon értett az újsághoz, és amikor jött Magyarországra, mert egyébként akkor éppen Londonban élt, hanem Izraelben, és mindig talált legalább három-négy olyan kifogásolni valót, ami. Jó, de most Péter arra válasz, hogy konkrétan mennyire nyomasztottak nyomasztónak a számot? Most ez, adaljuk azok ki a, a szám. A szám akkor nem nyomasztott, mert kifejezetten pozitív volt, azóta folyamatosan nyomaszt. Elsősorban azért, mert csökken a példányszám. Tehát, hogy a, az utcán ebben az országban rettenetesen kevés újságot adnak el. Ugye én elindultam a Magyarizapnál 100 ezer példánynál, most tartunk eladott 10, 16 ezer példánynál a népszavánál, persze, hogy nyomaszt. És ez a nyomasztó érzés azért benne van ebben a mobil népszavában. Mennyiben? Annyiban, hogy az, hogy én nagyon remélem, hogy ez majd csak egy évtized múltán vagy akkor sem következik be, de hogy ha a, a, a horizonton azért csak-sak feltűnik, hogy egyszer el, elmúlik a papír napilap fölött az idő. Én azt látom... Hogy Számodra az paradigmatikus változás? Hát, mert ugye ebben azért is volt nagyon érdekes a bolgára való beszélgetés, mert ugye ebben egyfolytában kritizálva volt nem általad az internetes sajtó, már pedig az internetes sajtó, mint olyan, ugye annyira sokszínű, hogy abban rengeteg e, olyan van, ami borzasztó, és rengeteg olyan van, ami jó. E, azért az én szememben létezik egy olyan névszava, amely minőségét tekintve, most hogy csak maradjunk abban, legalább olyan jó, mint amilyen a nyomtatott, de abból adódóan, amit a technológia tud, e, messze felülmúlja most mostani lehetőséget. Értem, bennem is van egy fájdalom, amiért elvesztettem a földi sugárzásuk elfejancsit, de mese nincs, alkalmazkodni kell a körülményekhez. Te most jelenleg egy kétéltű vagy, a szónak abban az értelmében, hogy élsz a földön, és élsz valahol a levegőben már a mobil népszava, meg hát ugye ott van az internetes változat is, tehát ez az három láb, de mindenféleképpen van még egy hagyományos lábad, amit ki tudja, mikor fog kirugni az élet. Így van, erről beszélek, nem tudom, mert nem szívesen beszélek róla. Nem, nem, Megsiratnád? Meg tehát az az éned egyik fele? De, de nagyon siratnám, nagyon siratnám. Ez kérdezem. De hozzá kell tennem egyébként, hogy ma már a névszavát, a saját lapomat én papírban nem olvasom. Tehát most amióta van a mobil népszava, amelyet egyébként, hogyha éppen álmatlan éjszakáim vannak, akkor éjfél után már tudok olvasni, de egyébként reggel az, úgy kezdem az amúgy átolvasott népszavát, még egyszer átolvasom, megnézem ennek a mobil népszavának. De, de drágám, akkor áruld már el nekem, hogyha így olvasod, akkor miért siratnád el a papír azért, azért, mert az egész életem erről szólt. De közben meg nem olvasod már így. Hát mert, mert azért, mert ilyen kényelmes vagy, okay. Nem csak, Nem feltétlen kényelmes vagy, Péter, lehetséges, hogy átléptél egy olyan határon, amelyen te se gondoltad volna, és megtetted azt a lépést, amit a gyerekeid független attól, hogy büszke vagy arra, hogy van még egy papírváltozat is. Tehát mondjuk le lehet azt mondani, hogy egyággal lejebb jöttem a fáról. <gül> Nagy dolog, figyelj, hány éves vagy? 73. meg, hát ez, ez nem vagy már gyerek. Hát én is úgy gondolom, hogy... Ez úgy gondolom szajnos. A gyerekeid együtt vannak annyi idősek, mint te? Jaj nem jöjön, a fiam 50 éves. Oké, okay, bocsánat. El vagyok, te, el vagyok téve eledve. Igen, igen. Együtt hány évesek a gyerekeid. Együtt, hát. Száz. 150. Nem. A két gyereked együtt nem lesz 150. A két nap gyerekem, a két nap felnőtt gyerekem, a már eh, felnőtt gyerekeim vannak. Tehát a, a, a fiam 50, a 45 a, 45 a lány. Ja. Okay. Hát jó. Oké. Hát akkor ezek szerint ez, ez több. El kell, hogy oda, mert ugye ez a dolog lényege? 150-et azért mondtam egyébként, hogy hát ráharass, hogy a népszava is 150. Én ezt értem, Péter, de most a te életedről beszélek, és ha nem veszed rossz nével, én nem népszavásként ismerkedtem meg veled, hanem magyar hírlaposként, tehát ilyen szempontból egy olyan csatár vagy, aki játszott a Tatenemben és az Arzenában is, és ezt nem kell megtagadni. Nem, messze magába sem. De Azt az, mondja, Nagyon büszke vagyok a magyar hírlapra, ami nem azonos, azzal a magyar az ami ugye hamarad... Hát ez ugye óhatatlan négy van, hogy az ember elhagyja a csapatot, és utána más irányt vesz. Létszves, mutasd be, mi a mobil népszava, még mielőtt az emberek úgy köszönnének el tőlünk, hogy fogalmuk nincs, hogy miről beszéltünk. Mi a mobil népszava? A, a népszava tulajdonképpen a, a hagyományos, tördelt, változatú újságnak egy internetes, illetve applikált változata, okos eszközön olvasható. És annyival tud többet a tördelt papíralapú újságnál, hogy tartalmaz, ha e, valaki rákapint egy képre, egy videóra, tehát egy olyan újság, amely egyszerre ötvözi a hagyományos újságképét és az internetes újságok tulajdonságait. Ez a lényeg a mobil népszavának, nyilván nem ugyanaz, mint a e, több, több, mint a papír. De nem ugyanaz, mint egy internetes újság, viszont egy struktúrált változatú újság, és vannak sokan ebben az országban, akik szeretik, hogy egy, egy, egy olyan lapot kapnak a, a kezükbe, ami egyébként egy ilyen erősen struktúrált, tudják, hogy mit hol találnak meg, mi a lényegesben, mi a kevésbé lényeges. Hasonló szerkezetű-e, mint a lap? Igen, és van egy lényeges plusz tulajdonsága. Nagyobb. Mert ugye, mert ugye azon felül, hogy vannak ilyen kiegészítő tartalmak, említettem videók, a real-time híreket is megkapja belőle, tehát van olyan funkciója, hogy kilép az újságból, ami szerintem egy nagyon fontos tulajdonság, és ami éppen történik ki, megkapja ugyancsak ettől az újságtól. Á, anélkül, hogy elvesznénk a személyzeti részben, ugye azért azt mindannyian sejthetjük, aki ehhez valamennyire értünk, hogy ugye ez egy olyan plusz teher, amely az olvasó számára öröm, viszont a létrehozók számára teher különs tekintettel arra, hogyha az ember sejti, hogy ehhez a népszava főszerkesztője, nevezetesen Német Péter, plusz személyzetet nem kapott. Mennyivel többet dolgoznak azért most a munkatársak, hogy ezt a tartalmat elő tudják állítani? Hát először van egy, egy négy tagú csapat, amelyik, amely csapat egyébként nap mint nap igyekszik gondoskodni arról, hogy ezek a kiegészítő információt... Mint tudjuk, négy ember az ebben a szakmában nem olyan sok. Ebben a hát ráadásul ellátják az egyéb, az eddig meg... Hát pontosan erről van szó. Tehát ők, ők egy a visszhangrobatot, tehát hogy kvázi egy heti lapot készítettek, amit készítenek továbbra is, és egy nagyon magas színvonalon űzik ezt a sportot, de ezzel együtt ők, bennük megvan az érdeklődés, megvan a, a kíváncsiság, Orgás Iván kollégám irányítja őket, és velük közösen csinálják. Ami pedig a többieket illeti, mármint a szerkesztőség többi tagját, mert valóban nincsen több emberünk erre, egyfajta új gondolkodást igényelnénk valamennyien annak érdekében, hogy próbáljanak meg a kollégák úgy is gondolkodni, hogy ha írnak egy cikket, ha szerkesztenek egy anyagot, akkor milyen további tartalmat, milyen további... Jön. Jó, óhatatlan felmerül az emberben a kérdés, hogy akár életkorukat, akár a világhoz való hozzáállásokat, mint az újságíráshoz, e tekintetben való hozzáállásokat tekintve, egy mennyire mobil csapatról beszélünk a mobil népszaván belül, és azért nem kérdezem, hogy mennyi a népszava korfája, mert tessék, itt van német Péter, aki elmúlt 70 és mégiscsak tanul új kusztokat, ugye az a mondás, hogy öreg kutya nem tanul új kusztokat, de ezt már az anyámnál tapasztaltam, hogy nem igaz, de mennyire érzékeled egyébként a stábon belül az, hogy azért nem könnyű ezt az áttörést elérni, függetve attól, hogy az időszabát halljátok? Hát ugye nehéz ezt egy komplex stábra kivetíteni. Sejtem. Mert van, akiben nagyon komoly az érdeklődés, és nagyon komoly hozzáadott értékeket képvisel önmaga és ezáltal a, a mobil népszava is, és van aki, és ez nem kritika felé vele szemben, szemben, kevésbé tudja ezt a, ennek a jelentőségét, mert azt mondja, hogy a papír alapú népszava legyen hibátlan és nem ezt, Jó, húzzunk ide egy vonalat, tételezzük fel, hogy van néhány érdeklődő, aki ez a néhány érdeklődő, ők ma mit tegyenek annak érdekében, hogy ha eddig nem voltak népszavolvasók, olvasók, akkor most a, nép, a mobil népszavával megismerkedhessenek. Akkor regisztráljanak a mobil.névszav.hu-ra, és minden minden meg fognak kapni, és örömmel fogják szoktatni magukat egy mobil népszavakát. Ez ugye nem a reklám helye, Lítsves, törlel. Mondj egy még egyszer lítves. Mobil pont nevsava.hu mennyien élnek ezzel, e, Nyilvánvaló hogy kevés időt telt el, de ez a bevezető bevezetőkampányamben nem panaszkodhatsz, én azért most utána néztem a sajtóban, az az ellenzéki, vagy ellenzékinek mondott, vagy fogalmam sincs, de azért van egy kvázi család, amely érdeklődést mutat a mobil népszal iránt, és ha bár konkurenciaként is felfoghatná, foglalkoztat téged a tekintetben, hogy meséljél róla, hogy az emberekhez eljusson, ha már más hirdetési lehetőség nem nagyon van alapvetően valószínűleg pénzhiányában. Áruld el, hogy az elmúlt napok mit mutatnak a számok függvényében, mennyire emelkedik ez a szám, miközben nyilvánvalóan te a sokszorosát szeretnéd. Valóban a sokszorosát szeretném, de mindjárt mondok neked pontos számokat. Kérlek szépen, a mai napon regisztráltak 71-en, előfizetést indítottak 65-en, 66 an fizettek is, négyen közülük 30 napos előtt fizetést választottak, ketten pedig egy naposat, ami ugye azt is jelenti egyébként, hogy az aznapi űjságot is meg tudják venni, de ha megveszi az aznapi újságot, akkor visszamenőre is hozzájut a népszabához, tehát egy arhimót is vásárol. Az első napon pedig e, e, azt mondja, hogy mindjárt azt is mondom neked, e, kérlek szépen az első napon pedig 154-en regisztráltak, 121-en indítottak előfizetést, és 7 napos előfizetést, és fizetett is 6, 6 darab, közülük 4-en 30 naposat. Tehát azt, azt jelenti, hogy olyan vagyunk, mint a gyalogos katona. Abszolút. Egy, egy bokor, egy húrán. De nem, nem, nem szégyelni, Péter, figyelj. Magamból indulok ki, azt kell, hogy mondjam, hogy szegény ember vízzel főz, um, nem szégyem. Sőt. De, sőt, nem nevezném felvizezetnek ezt a csapatot, akik meg, bejelentkeztek. Nagyon fontos minden egyes, tényleg minden egyes előfizető nagyon fontos nálunk. És ami szintén fontos, hogy nem a, ter, tehát nem a nyomtatott lap terhére növekszünk reményeink szerint, sőt a kutatásaink ezt igazolják. Hanem új emberek. Ezek, ezek új előfizetők, tehát, és ez egy ugyanúgy, mint a nyomtatott, Tehát ez, ez hogyha sikerrel van ítélve, és remélem arra van ítélve, akkor ez egy szép példás számot Legyen minden nap csak négy. Nem félérthető módon, mert ugye ennek van története, azt tudom mondani, egy hajrá, és hogyha nem veszed rossz néven, akkor pár hét múlva, de még június vége előtt megérdeklődöm, hogy hogyan van a népszava. Egyáltalán nem veszem rossz néven. Örülök, hogy hallottalak. Én is köszönöm. És még azt sem mondhatom, hogy sajnálom az aprópót. Hajrá! Szia! Szia! Németh Pétert hallották a Népszava főszerkesztőjét. Most pedig Ábel Attila következik, aki Csepela a polgármesterről. Emlékezhetnek rá, ott Zsolttól már kérdeklődtem Csepel felől. Borbély a polgármester már többször szerepelt, ő most kimentette magát, és azt mondta, hogy Ábel Attila fogja képviselni mindazt, amit ő gondol. Kis türelmüket kérem. Ábel Attila vagyok. Tengerméj tiszteleten Fiala János vagyok. Üdvözlöm János. Rövid történetet legyen szíves, mint politikus, önkormányzati képviselő magáról mondjam. É. Mióta ártotta bele magát ebbe a nagyszerű foglalkozásba? Igen, igen. Ez gyermekkorban kezdődik a legtöbb embernél, ez a gyermekkori hatások. Vannak benne, az én édesapám az egy munkás ember volt, elektroműszerész volt, és ő szépen lassan vált a kádárrendszerben rendszerben ellenzékévé, és én ott játszottam mindig a szörnyegen szobájában, amikor ment a Szabad Európa Rádió, és majd napig emlékszem például a forgószínpadnak a zenéjére meg. Tehát úgy szívtam magamban azt a dolgot, hogy nem minden van úgy, ahogy ahogy mondják, és amikor eljött a rendszerváltás, akkor engem nagyon érdekelt a politika, elég hamar kideszes... Hol találta? Köszönjük? Hol találta a rendszerváltás? Még gimnazista voltam, és, és az igazgató nagyon nem, nagyon nem szerette, ezt az egészető egy kommunista ember volt, késtiltotta a Fideszt a gimnáziumból, ami nyilván szerintem az akkori gimnázistáknak inkább egy inspiráció volt. De én nem léptem be se a Fideszbe, se az Eszlészbe akkor, mert, mert azt láttam, hogy akik párttagok lettek, azok nagyon gyorsan elkezdték a pártnak a mantráját nyomni. és én úgy gondoltam, hogy, hogy én inkább független leszek egy darabig. Aztán ez eltartott elég sokáig, mert 1999-ben találkoztam a német sziláddal, akkor én egy könyvszerkesztő voltam, a szakszervezeti könyvet szerkesztettem, és a sziládd meg a Vasutasok szakszervezeteimnél dolgozott oktatási osztályon. Ő az egyik szerzőm lett, az egyik legjobb szerzőm egyébként, és egyszer beszélgettünk, és én azt hittem, hogy csak szervezeteknél innenki, És ő mondta, hogy ő nem, ő, ő Fideszes, sőt a Csepeli fideszes az elnöke. És akkor mondtam, hogy én is na, ő, támogatom ezt a kormányt, akkor, akkor egyszer csak mondta, hogy mi lenne, a Csepere, akkor már csepelen láttam, de mi lenne, a Csepeli fideszben. mert... 99-ben vagyunk? 99-ben vagyunk hogy gyere el a Csepeli Fideszbe segíts nekem, mert, mert nagyon nehéz helyzetben van a Fidesz, kevesen vagyunk, kellene egy olyan ember lőtte. És akkor én, én kéztem néhány nap gondolkodási időt, és úgy ö, lezártam magamban, hogy már túl vagyok azon a koron, amikor nagyon befolyásolható az ember, mert megerősödött bennem a, a saját világnézetem, ami nagyvészt egyezett a Fidesz ö, ö, politikájával, és akkor úgy mondtam erre, igen, beléptem a Csepeli Fideszbe 2000-ben, és, és együtt ö, építettük fel a, ö, a Fidesz. Hát akkor még nagyon kevesen voltak a ö, Fidesz tagságában, talán 16 aktív emberünk volt ö, 2000. E, mióta főfoglalkozású politikus? Tesik? Mióta főfoglalkozású politikus? 2002-ben lettem képviselő, és 2010 óta vagyok főfoglalkozákban, hiszen akkor a polgármester lettem. Tehát 13 éve már csak ezt csinálom. Ez nem kevés? Nem kevés. Mondhatom, hogy óriási tapasztalatszerzés volt az elmúlt 13 évben, igazából az elmúlt 23 év, mert mert hát azért kellett tíz év ellenzékiség. Jó, de közben elhagyta a szakmáját, tehát hogy, hogy közben Igen. azért sokat többet változott annál sem, mint ami egyébként a politikában lenne önmagában összefüggésben. Igen, elhagytam a szakmámat, de azért de én többször elhagytam a szakmámat, mert Eredetileg geofizikus művészként téged. De ebből az derül ki, hogy maga milyen csapodár. Azt árulja el nekem, ez idézőjelben volt még mielőtt halára sértődne, Értem. bár van hozzá képességem, vagy megbánt csak embereket pillanatok alatt, azt el nekem még miért, Ugye elfunk fogunk veszni a részletekben, ki tudja, hogy ma vagy legközelebb, a rendelkezésre áll, és nem bántottam meg, de ugye barátságoknál, szerelmeknél, munkatársi kapcsolatoknál, hosszú, tehát hosszabb periódus alatt gyakran van a konfliktus abból, kisebb, nagyobb, óriási, hogy azt mondják az emberek az egyik a másikra, a másik az egyikre, hogy te mennyit változtál, mire a másik általában azt mondta, szokta mondani, konfliktusok esetén sokszor, hogy nem én változtam, hanem te változtál. E, ami a Csepeli-Fidesz illeti, konkrétan mondjuk a német szilárddal való viszonyt, e, ha így nézi, akkor, ha most madár el, e, távolatból néznénk, e, és ugye az emberek e, nem elfogultak, nem ismerik önt, nem ismerik német Szilárdot, nem ismerik a Csepeli fides életét, adott esetben azt se tudják, hogy ott konfliktus van. Ha én mégis azt mondom, hogy kenyértörésre került sor e, ott e, meghatározó emberek, így például ön e, és német Szilárd között, e, és az az 1999-ben létrejött kapcsolat, amely hosszú ideig együttműködést eredményezett, és jó együttműködést annak vége, akkor Mit mondana ön a saját szemszögéből? Kiváltozott? Milyen irányban? Minek a következtében jött létre ez a szituáció? Nem 2023 áprilisáról kérdezem, nem 2023 februárjáról, nem a birkózó csarnokról kérdezem. Én most önt kérdezem, csekészség, 24 évről. Igen, igen. A hatalom. Ez a rövid válasz. Az az igazság, hogy ugye mondtam, hogy azért nagyon fontos volt ez a tíz év ellenzékiség, amikor nagyon keményen dolgoztunk, rengeteget tettünk, Csepelen a Fidesznek zéró esélye volt arra, hogy, hogy nyerjen. Nagyjából 2006-ig nullás volt. 2006-ban az országgyűlési választásokon Csepelen az MSZP erősebb volt, mint a 13. kerületben. Tehát ezt így nagyjából össze lehet rakni, hogy ilyen körülmények között Fideszesnek lenni milyen, milyen volt. Tehát nekünk ellenzékben volt egy felépített Csepeli víziónk. Ön Csepeli? Én Csepeli lettem, én szolnoki vagyok, de, de 99-ben már Csepelre költöztem, Albérletben laktam, aztán 2004-ben vettem lakást Csepelen, azóta, azóta abszolút Csepeli vagyok, tehát itt van az állandó lakóhelyem is de szólnak. Mert azért, azért lássuk be, hogy Csepel, aki ismeri Budapestet, azt nem mondom, hogy egy sziget, Függet attól, hogy hídon kell átmenni oda, de azért Csepelnek az egész karaktere, anélkül, hogy én ezt feldicsérném, vagy éppen ellenkezőleg leminősíteném, Csepel egy, nem mondom, hogy zárvány, de egy speciális része Budapestnek, aki ezt a helyet választotta, és ott is marad, ő neki... Jó, valószínűleg az Újlipót városban egy és nagyon sok helyén még a városnak az ember pontosan meg tudja mondani, hogy miért lakik ott, de azért legalább ennyi, a nem több ember azért lakik ott, mert éppen az aktuális viszonyai ezt teszik lehetővé. Csepel egy kicsit vidéki város, tehát itt mindenki ismer mindenkit. Nagyon hasonlít szólnak hozzá, ahonnan származom Cseppelen nagyon sok vidéki lakik, aki Budapestre költözött, és, és még több olyan, aki korábban is cseppeli volt, tehát itt született, és aztán itt is vett lakást, mert szereti ezt a helyet, mert Cseppel egészen más, mint ami kialakult ö, ö, róla, tehát ez nem egy gyár terület, ez De nem valamikor az volt. Terület, volt, volt, és most is megvan a gyártelep, de Csepelnek van több barca, több és ebből a több barcban például a, a családi házas területek egy óriási Ez így van. terület, és a Kisdunapart pedig egy, egy rendkívül szép területe Csepelnek. Sokan nem is hinnék, hogy Csepelen vannak ilyen szépségek, érdemes kiönni, de az elmúlt 13 évben rengeteget fejlesztettünk a Kisdunaparton, is merem állítani, hogy ez lett, vagy ez lesz Budapest legszebb gunapartja. Bármilyen hihetetlenül is hangzik most. Azt mondta a hatalom. Igen, igen, a hatalom. Tehát volt egy vízión csatáról. Úgy kezdtünk mi 2010-ben kormányozni, hogy tudtuk, mit akarunk. És ez 14-ig nem változott. 14-ben az változott, hogy Szilárd már nem lehetett polgármester, ezért már nem is indult a választásokon. Orbán Viktor arra kérte őt, hogy a parlamentben politizáljon, de sajnos ő nem, nem tudta elengedni a polgármesteri hatalmat, és nem tudta elviselni azt, hogy, hogy már nem ő a polgármester. Valójában mit nem tudott elengedni? A hatalmat. De az, most a hatalomon azt értjük, a hogy Azalmán mindent értek, tehát valójában még a polgármesteri autót sem tudta elengedni, a polgármesteri repikeretet sem tudta elérni, tehát óriási vitákat folytattunk azon, hogy miért nem tudja használni a Birkózó Szövetségi autót, vagy a. vagy a, a miniszterhelyettesi autóját, a szolgálati autót. De olyan szinten nem tudta elengedni a polgármesteri hatalmat, hogy a végtelenségig ragaszkodott ahhoz, hogy őt az, a cseppeli önkormányzati autó és sofőr vigye. Végül ez úgy oldódott meg, hogy a sofőrt elvitte, elhívta magához, és most is az önkormányzati sofőr. viszi, csak már a Kimbának az alkalmazottja. De tehát a legalapvetőbb dolgokat sem tudta elengedni. És... Amiben egyébként van valami szép, tehát olyan, olyan, mint egy gyerek, aki nem akarja elhagyni a szülői házat, de ugyanakkor én azt is értem, amit ön mond, hogy azért ez nem teljesen ugyanaz, mert közben azok, akik egyébként ott immáron az ő távozása után megkapták azt a lehetőséget, hogy csepelt vezessék, Javítson ki, de ezek szerint ott valamiféle gyámság, vagy, vagy milyen viszony alakult ki a hajdan volt polgármester és az új vezetés között? Tehát milyen, milyen, milyen, vez, milyen viszony. Egy ilyen gyámságot akart, de mivel ő maga nem ért rá semmire, tehát ő azért részben éppen a 2014-es győzelem miatt. Ő ő a fidesz elnöke lett, aztán már birkózó szövetségi elnök volt, meg már minden volt. Önnek a fidesz Egyet, mi volt a rangja? Önnek, önnek mi volt a rangja a Csepeli-Fideszben? Én a Fidesz-elnöke voltam 15 évig. Mostanáig? Nem, 2004-től 2019-ig voltam a Fidesz-elnöke. Én akkor voltam a Csepeli-Fidesz-elnöke, amikor, amikor a Fidesz itt kormányzó párt lett, és és a legnagyobb sikereket érte el. Jó, ott tartunk, hogy azt mondja, hogy nem volt rá ideje, itt vágtam 2014 közben. 2014-ben tartunk, tehát szeretnénk nem volt rá ideje, hogy gyámság alatt tartsa a polgármester, aki valóban polgármester lett, de aztán... Milyen az volt a, a bo, milyen borbélénát, hány éve csepel polgármester? 2014 óta, tehát 9 éve. Tehát ezek, ezek egyébként időben egybeesnek. Menj, milyen volt a 2014-es Ábel Attila-Borbé e, német szilárd viszony? Honnan indulunk? Egy baráti viszony volt. Nekem Szilárd az esküvői tanul volt 2008-ban. Tehát itt egy nagyon erős barátság volt, ami, ami mellett ott állt az is, hogy mi pontosan tudtuk, hogy mit akarunk csepelen, pontosan tudtuk azt, hogy amit akarunk, az jó, az pozitív, hogy nekünk van víziónk Cseperről, tehát egy nagyon erős baráti kapcsolatban voltunk, ami a munkában is egy nagyon erős és pozitív dolog volt, de 2014-ben szilárd életében nem csak ez történt, ami traumatizálta őt, tehát nem csak az, hogy Elveszítette a polgármesteri hatalmat, hanem az is, hogy 14 tavaszán megbukott az országgyűlési választáson Csepelen. Csepel Soroksáron veszített, 444 szavazattal, de Tehát Csepelen több, több mint ezer szavazattal veszített. Még Soroksáron nyert. Tehát ő Csepelen úgy veszített, hogy közben polgármester volt, közben országgyűlési képviselő volt. Közben budapesti képviselő volt, közben rezsbiztos volt, tehát egy óriási pozíció halmazott tetején ült. Azt kérdezem öntől, hogy bírom a bizalmát egyelőre, hogy nem ez az egyetlen beszélgetésünk lesz? Hát, nyitott vagyok, igen. Uh, csak azért kérdezem, mert most ugornék egyet időben nagyot, és aztán Jó. visszatérünk ide. De most a nagyot az nem azt jelenti, hogy elköszönök. Uh, én jól számolom, hogy nagyjából a Fidesz-KDNP, és az egyébként nem Fidesz-KDNP ma a képviselő testületen belül a polgármestert leszámítva fele-fele, vagy hogyan van ez? Uh. Most nem biztos, hogy értettem a kérdést. Hát ugye a Fidesz-KDNP-nek van kilenc képviselője az MSZP-nek négy, tehát hogyha így a számszaki arányokat veszünk. Most fesszük. a számszaki arányokat, elmondom, hogy mik. Tehát a Fideszből kirúgtak, kirúgták csapelvezetését. A... Ne, ne, most még, elő, ne, ne, nem, még, még előtte. Tehát én azt Előtt kérdezem, még nem tartott. Tehát még az egy évvel ezelőtti viszonyokat Igen, nézzük mondjuk. Egy évvel ezelőtt már nem ez volt a viszony, mert a Szilárd képviselői már, már az MSZPDK momentum szavaztak. Jó, de most én nem erről beszélek, én most arról beszélek, hogy egyébként a mandátumokat... Papíron. Igen, pap... Papíron. Papíron. Kilenc képviselője volt a Fidesz kdnp valójában nem. nem. Nem, még nem tartunk a valójában nemnél. Most a papíról beszélünk. Papíron kilenc képviselője volt, ami a képviselők felemet 18. Akkor jól, jól számoltam. Ugye a Jobbik egy lnp egy M.S.P. 4 DK2, Párbeszéd egy és ehhez kellett még minimum egy uh, ember, aki velünk szavaz, hiszen a többséget mindig biztosítani kell. Ugye az ellenzék mindig uh, leszavaz a költségvetést, meg, meg amit csak tud. Uh, mindig kell a, a többséget uh, magunk mögött tudni ahhoz, hogy kormányozhassunk. Ezért uh, 2019-ben uh, mi egy civil uh, politikust kértünk a polgármesternek, ő ezt bevállalta, kötöttünk egy Értékalapú megállapodás. Ő Morovik Atila, vagy ő ki? Ő, ő Morovik Fideses és ő Pákozi József, uh -huh. és vele azt mondom, hogy teljesen normális, jó kapcsolatunk van, mert olyan alapokra fektettük az együttműködést, ami, ami működik. Hiszen Morovik nem lehet, hiszen ő. Morovik Katila Fideses, igen. Ott is kirúgták. Igen. Azt kérdezem öntől, és még mindig itt maradunk időben, a kettő közötti periódust, az biztos, hogy egy következő beszélgetés, vagy ki tudja, hány beszélgetéssel fogjuk tudni felvázolni. Valójában ugye ezt a vezetést és ezt a garnitúrát a szó jó értelmében csepeliek többször megválasztották 2014 után. Van ön által megnevezett, egy a hatalom által nem feltétlenül ugyanúgy viselkedő ö, valaki, aki nem lehet már polgármester egyéb tisztségei okán, hogy tudja ez az ember elérni azt, amiről ön már részint beszél, részint, hogy a papíron valóva tartozók egyébként elkezdjenek nem a papíriuk szerint, legalábbis az ön elmondása szerint szavazni és dolgozni, illetőleg hogy éri el azt, hogy az egyébként működő Csepeli Fideszt elő feloszlassa, később pedig az újra szervezése folyamán kizárja belőle azokat, akikkel egyéb irányú konfliktusa lett. Ezt ugye elsősorban azért kérdezem, mert uh, én az elmúlt időben nem beszéltem német szilárddal, most önnel beszélek. Hogyha van egy ilyen konfliktus, akkor az ember azt gondolja, hogy valakinek a támogatottsága el tudja azt érni, hogy valaki, még a hatalom oldaláról se tudhassa ezt olyan mértékben felülírni, mint ahogy egyébként ez megtörtént, és ahogy egyébként önök alól ez ügyben kiúzták a talajt, függetlattól, attól, hogy teljes mértékben nem tudták, hiszen a fidesz ugyan elválasztották önöket, de a jelenlegi mandátumoktól nem lehetett önöket megfosztani a testület feloszlatását nem rendelték el, az pedig, hogy a 2024-es választásokon mi történik, az a jövő zenéje. Hogy tudta ezt elérni egy személyben német Szilárd, ha egyébként ő olyan volt, mint amilyennek ennek ön leírta? Akkor most én ugornék vissza egy részét, hogy érthető legyen a konfliktus. Tehát ez a konfliktus ott kezdődött, hogy már nem német Szilárd volt a polgármester, holott ő úgy képzelt el, hogy ő marad. Akkor is, ha nem ő lesz, ő megmondja, hogy ki mit csinál, és mindenki azt csinálja. Amikor rájött arra, hogy már nem ő a polgármester, és valóban nem ő a polgármester, akkor Szilárd azt gondolta, hogy hát ha nem én vagyok a polgármester, akkor legalább a csepel vagyona legyen az enyém, és akkor ezzel kiegyezek, mert azt úgyse négy évenkénti szavazással választják meg, hogy ki a vagyon és akkor kezdett tőlünk olyanokat kérni, teljesíthetetlen kérései voltak, hogy a Csepel vagyontárgyait adjuk át az ő magánalapítványának. Ez, mi próbáltunk mindenfele menni, hogy, hogy, hogy értsék már meg, hogy ez, ez minimum totálisan erkölcstelen, de, de inkább még bűncselek is, amit a Szilárd kér, de sajnos a Fideszen belül van egy olyan rendszerhiba, és ez már rendszerhiba. Minden rendszerben vannak rendszerhibák, a Fidesznek ez az egyik, hogy mivel egy országgyűlési választásra optimalizált rendszerről van szó, itt az országgyűlési képviselők szava számít, és az önkormányzati képviselők, polgármesterek szava nem számít, és itt kapcsolódok megint ahhoz, amit mond, azért tudod bennünket totálisan kicsinálni a Fideszben, mert mi bármit mondtunk, az nem számít, az nem számított. Ha ő azt mondta, hogy egy meg egy az nulla, akkor hiába mondta a csepeli polgármester, hogy egy meg egy, meg egy az kettő, mondták, hogy de hát a Szilárd nem ezt mondta, azt mondta, hogy ez nulla. És itt le lett zárva minden vita. Amikor Önök egyébként tettek, vagy tehettek -e? sose voltam pártak. Se a Fidesznek nem voltam az agja, se semminek. De ön egyébként, maradjunk önnél vagy önök Borbé Lérándal, de egyszerű egyes szám első személyben, vagy így, harmadik személyben beszélni ön. Próbált-e bármilyen utat találni a tekintetben, hogy ezt a vélt valós sérelmét megfelelő rész aláhúzandó magában az aparátusban érvényesítse, és rádöbbentse magát a Fidesz szervezetét arra, hogy egyébként egy apró részében nevezetesen csepelemi történik? Hát egyrészt a szervezeten belül próbáltuk, de az említett rendszerhéban miatt ezt nem lehet. Tehát, hogyha bárki bármit mond, és önkormányzati szintről mondja, akkor az abban a pillanatban nullázódik, hogyha országgyűlési szintről bárki bármit mond. Tehát nem számít a szava senkinek, aki önkormányzati szinten van, még egy, még egy tarlós István és is egy senki, hogyha... Egy Ez egy meg... tízes skálán, egy tízes problémává nőtte ki magát az úgy Most nem tudom, mire gondol. Hát arra, hogy ebben a... Tehát egy ilyen atmoszférában létezni, az egy olyan világot jelent, ahol az önök szakmai saját akarata, szakmai vesző saját akarata, mert nem minden szakmai, van politikai akarat, van személyes akarat... E, ennek az érvényre juttatása bizonyos kérdésekben alapvető nehézségekbe ütközött. Igen, belekerültünk egy 22-es csapdájába. Az egy, ugye az egyik történet az volt, hogy rendszeren belül akárhova fordulunk, ezt a részét értem. A másik meg az, hogyha kifelé fordulunk, ha kifele kommunikálunk, mert ezzel is megpróbálkoztunk akkor, amikor, amikor már mindenhol falakba ütköztünk, és a sajtóban is megszólaltunk, akkor meg az volt a baj, hogy árulók lettünk, vagy legalábbis én szólaltam meg a sajtóban, ezáltal azonnal áruló lettem, mert miért nem oldom meg a... A rendszer... Nem ismerem a Fidesz Csepeli szervezetét, mentségemre legyen mondva, hogy más szervezeteket sem ismerek jól. Ilyen beszélgetések és más ehhez hasonló beszélgetések azok, amelyeknek a révén valamelyest betekintést nyerek. Megalakult az elmúlt időben, alakult a Fidesz szervezete hány ember zártak ki, mert ugye Moravik ön, önként döntött úgy, vagy, igen, hogy nem folytatja önöket, kettejüket, a polgármestert és az alpolgármestert kizárták. kizártak egy bárki mást? Természetesen nagyon sok ember nem került be újra a Fideszbe. Jó, róluk nem ír a sajtó. Hányan vannak? Kik ők? Sokan, sokan. Nem akarok most számszerűen Ö, beszélni ö, a, Csepeli a Csepeli Fidesznek Csepeli, hány tagja Csepeli, volt korábban? Inkább máshonnan menjünk, hogy megértse. A Csepeli Fidesznek német szilák volt a, a, az elnöke. Az általa választott uh, alelnökök voltak az alánökei, és a Csepeli Fideszben minden döntés száz kal ment át. Én ezt értem, de az elmúlt időben már nem de... mi volt az elnök, hiszen ön is volt elnök 15 éve át. 19-ig voltam elnök, utána egy rövid ideig Bercsik Károly volt az elnök, aztán a szilárd nem tudta azt elviselni, hogy ne legyen ő az elnök Csepelen is. Tehát a Csepeli Fidesznek ő volt az elnöke akkor, amikor ö, egyébként ö, ő maga ö, kezdeményezte a Csepeli Fidesz feloszlatását, de egy olyan szervezet feloszlatását ö, kezdeményezte, ahol minden, mindent megszavaztak, amit ő szeretett volna. Ennek az oka csak egyetlen egy dolog lehet, az, hogy ő még idő előtt meg akarja buktatni az önkormányzatot, mert abban az esetben, hogyha mi már nem vagyunk Fidesz tagok, már nyíltan ellenünk jöhet, mint ahogy ez megtörtént két nappal ezelőtt. Tehát az egésznek az oka, hogy ez történt, semmi más... Csak az, hogy minden, minél hamarabb el akarja azt érni, hogy a önkormányzat jelenlegi vezetése megbukjon. Oké, okay, én az, Ez ön, ta... annak is, hogy az, az ön tanácsára, jövedetni. vagy nem is tanácsára, ugye én tegnap hosszú időt töltöttem a hétfői képviselőtestületi üléssel. Mm. Uh, nekem hol kellett volna ott, ugye nem is soha előtte nem néztem Csepedi képviselőtestületi ülést, és lássuk be, hogy azért ez uh, hosszú távon komoly, be komoly betegség, hogyha az ember képviselőtestületi üléseket néz, független attól, hogy egyébként én foglalkozási ártalomból uh, zuglót és a fővárosi közgyűlés is rendszeresen nézem, így például ma a fővárosi közgyűlés várat ezügybe magára, de nekem abban, amit láttam, hol kellett volna uh, ezt nyilvánvalóan látnom, miközben sok mindent láttam, a Cse Otthontól kezdve a rendőrségi megnyilvánulás, de hol kellett volna látnom azt a megbomlott egyensúlyt, ami korábban nem volt meg? Például, például a munkásotthonnál. Tehát a munkásotthon egy, egy, egy tökéletes példa erre. A Cseppeli munkásotthont 2010 előtt kivitték egy alapítványi tulajdoni viszonyba, egy működési rendszerbe, ami alapvetően az MSP által volt irányítva, és német szilárdnak a polgármesteri programjában az volt többek között, amit mi most is vallunk, hogy a csepeli munkásod van, ami egy kultikus hely csepelen, ami leg, a legnagyobb és legértékesebb kulturális központja csepelnek az kerüljön vissza az önkormányzat, vagy kerüljön be az önkormányzat kebelébe, hiszen úgy normális az egy ilyen hatalmas intézménynek a működése, hogyha az önkormányzathoz kapcsolódik. Ezt mi el is értük, ám aztán a fordulatnál, amit mondtam, hogy a szilád már pont fordítva gondolt mindent, és azt gondolta, hogy az ő tulajdonának kell lennie mindennek, ami Csepeli, akkor ő közölte velünk, hogy a Csepeli munkás otthon, át kell adnunk az ő alapítványába, amire a Csepeli vezetés kerekperecnemek mondott. Ezek után a Szilárd úgy döntött, hogy mindent megakadályoz, ami a munkásotthonban pozitív dolog lenne, így a Csepeli munkásotthon felújítását is. Ez volt az első, amit megakadályoztak egyébként az ellenzéki pártokkal közösen, de most arra annyira leromlott az épelet állapota, hogy már beázik. Oké, okay, és ez, ez, ez hétfőn, ez de miben ez, jelentkezett? Ez hétfőn abban jelentkezett, hogy a, a, csepe, ahogy a német szilárdnak a frakciója nem szavazta meg még a, a, a, a, gyors, javítás sem, a gyors javítását sem. Így aztán elvetették? Tartózkodtak. tartózkodtak. De hát a tartózkodás ilyen esetben nem támogatás. Tehát, hogyha... Jó, de ezzel együtt a többiek hogyan szavaztak? Most sikerült az ellenzék képviselőket rávenni arra, hogy támogassák, mert különben milliárdos kár lenne. Jó, de a tartózkodás az nem elutasítás, tehát ezt, ezt értem, hogy a tartózkodás ezügyben az ön szemében mit jelent, de akár szavazhattak volna nemmel is. A tartózkodás egy finom elutasítás. Én ezt értem, hogy finom elutasítás, de ebben a, bocsánat, ebben a, ha, ebben a háborúban, hát, amit De nem ön... tartózkodtak, bocsánat hanem kikapcsolták a szavazógépet. Ezt is, értem, ezt, ezt is értem, de amiről ön beszél, az egy háború, a háborúban de. pedig ez nem szűnyegbombázás, amit uh, egyébként uh, uh, tettek. Um, hát azért csak gondolja végig, tegyük fel, hogy uh, maga, Lát egy gyereket az utcán, aki. aki nem, de most nem kell a munkás otthonát eltekinteni, megnéztem, értem. Most a családban, é, é, de nem ért... hogy adjon-e neki ételt, de mondjuk a család többsége tartózkodik, ez a politikában azt jelenti, hogy nem. Tehát ő nem adhatna annak a síró gyereknek ételt, vagy nem javíthatnál meg a csepeli munkásokon beálló tetőzetét, mert tartózkodtak a szavazásnál, vagy kikapcsolták a szavazógépet. Értem, ér miközben egyébként a mostani csepeli vezetésvel kapcsolatban is felmerülnek ö, olyan történetek, hogy ott is van olyan telekaladás, amely telekaladás, ugye ez a Gerulusz vel kapcsolatos ö, szerződések, igen. amelyeket... A jelentést tettek, és már meg is szöntett a rendőrség a meg az ügyészség és a nyomozás. most csak azt kérdezem... Teljesen egyértelműen kiderült, hogy ez csak egy hamis vád volt. E, azt kérdezem öntől, e, feldobtuk a labdát, e, vagy a követ, rajtunk is múlik alapvetően önön, hogy ez egyébként fönnmarad, vagy e, még, még dobáljuk, hogy a szóképzaporban teljesen elveszek e, egy következő, vagy ki tudja hány beszélgetésben. Azt kérdezem öntől, hogy... E, Ugye egy hosszú folyamatnak vagyunk egy bizonyos megkülönböztetett pillanatában. Ha rosszul írom le, akkor javítson ki. Van egy Fidesz szervezet, amelyet feloszlatnak és újra szerveznek. Ebbe nem kerül be három meghatározó ember, két alpolgármester, illetőleg a mostani polgármester. Ha jól érzékelem, a Fidesz frakció kilenc embere, az előző Fidesznek is tagja, az új Fidesznek is tagja, ők nem találnak az ügyben kivetnivalót, amivel kapcsolatban egyébként három meghatározó ember, a polgármester és két alpolgármester nem kerül be ebbe a szervezetbe. Az így felálló önkormányzatban a polgármester és a két alpolgármestere helyzete ugye három apogármester van, de abból kettő helyzete alapvetően megváltozik. Az ő akaratuknak az érvényre juttatása ebben a képviselő testületben, a kizárások következtében alapvetően megváltozhat, és azért van a feltételes mód, hiszen még csak nagyon rövid idő telt el. Azt kérdezem öntől, hogy a hátra idő az új választásig beleértve, az a vágy, hogy újraindulnak Mindez, ha egy repülőgépet veszünk, amiből fogy az üzemanyag, vajon elegendő-e ahhoz, hogy elérje a leszállópályát, mert egyébként ez ebben a szituációban független attól, hogy önnek igaza van-e vagy sem, ő nyilvánvalóan úgy gondolja, hogy igen, Némes-Szilárd is úgy gondolja, hogy nem, én pedig jelen pillanatban nem bíróként vagyok jelen, bár sokszor megtettem ezt már, azért azt mutatja, hogy ez egy nagyon szárnyaszeget sas, ezzel nehéz lesz e, úgy, egy, úgy, úgy működni, mint ahogy korábban működtek, egy olyan szituációban, ahol szintén nagyon sok vita volt, de ezt a fajta támogatottságot, ami adott esetben a Fidesz tagsággal együtt jár, azt nem kellett, hogy nélkülözzék. Mennyire szeget? ez a mostani szituáció, vagy annyira nem tud szárnyaszeget lenni, hogy önök feladják? 9 3 az 6, tehát 6 fős maradt a fidesznek a frakciója, ami valójában német frakciója, akik elfogadják azt, hogy Csepel vagyonát át kell lapátolni. Ugye a két apolgármester és a, a polgármester a, a három hiányzó? Igen, igen. Mi nem fogadtuk ezt el, mert azt gondoljuk, hogy a Csepel vagyonának, a Csepel önkormányzatnál van a helye. A fővárosi frakcióban, ugye ezt már kérdeztem a Wintermanteltől, a fővárosi frakcióban hol ült Jelenleg még úgy tudom, hogy a Fidesz frakcióban. Igen, ez önmagában ellentmondás, igen. Hát igen, de ez azt is mutatja, hogy azért a Fideszen belül is sokan másként látják, de lehet, hogy onnan is kitesvékelik a polgármester. nem tudom. Azért ennyire... Mennyire, Mennyire válik ez a, a képviselőtestület a két korábbi fideszes alpolgármester és a korábbi fideszes polgármester számára vállalhatóvá? Egész egyszer abból adódóan, mert ugye a számszeki arányokból adódóan, elnézés a szóismétlésért, sokkal kevésbé tudják vagy tudhatják végigvinni azokat az elképzeléseiket, amelyek korábban voltak. Május-júniusban lesz a választás, most még május sincs egy év, Azért ez egy keserves időszak, különös tekintettel arra, hogy nyilvánvalóan ezt azért csinálják, mert így látják jónak, indulnának a választáson abban a reményben, hogy ott valami olyan csodát tudjanak tenni, ami Magyarországon ritkán, meg valószínűleg máshol is ritkán fordul elő, kiderül, hogy ez bekövetkezik-e, vagy sem. Mi adja most az önök mandátumát, de maradjunk abban. Az ön mandátuma független attól, hogy annak idején 19-ben megkapta, most a saját mandátumát hogyan érzékeli? Vagy írja le. Most akkor arra válaszolok, amit az előbb kérdezett, aztán erre is. Tehát most az a helyzet, hogy van hat főfideszes, német Szilárd. Inkább úgy mondom, hogy német Szilárdnak van hat embere az önkormányzatban. Van hat olyan képviselő alpolgármester, aki a Borbé Lénádot támogatja, és van hat MSZP DK Momentum. Ennél is a Borbé Lénárd en... hat, az hogy jön létre? ez úgy jön létre, hogy van három MSP s van kettő DK-s, meg egy, meg egy momentumos. Aki? Három, meg kettő. Várjunk már egy pillanat. Most megfogott. Várjunk csak három. Akkor... Jó, akkor itt most valamit, valamit... Valamit rosszul számolok, de nem jövök rá, hogy mi... Minden esetre nagyjából 666 az arány. De hogyan lesz Borbély Léletnak egyébként az alpolgármesterei a, a mellett? Következő, a következő elvet kell nézni, azt, hogy minden képviselő letesz egy esküt. Azért mégiscsak ez a Igen. képviselőségnek az alapja. Letesz egy esküt minden képviselő, hogy a helyi közösséget tudja, szolgálni cseppel érdekeit. Na most itt kizárólag ezen az úton lehet haladni, és lehet megpróbálni. Én ezt értem, a... de ezt a hat embert mi tartja össze? Bocsánat, három persze, hát három MSZP és kettő dk meg egy momentum az hat. Én ezt értem, de ők mennyiben Pál Lénárt hogy a Borbéd Lénárt emberei? Van hat képviselő, aki, aki felvállalja azt, hogy támogatja a polgármestert. De, de az, az egy alkalmi szövetség, vagy ez egy kimondatlan szövetség, arra nincs papír, abban nincs, egy, e, abban nincs egy olyan biztos tudat, hogy lehet tudni, hogy rájuk biztos lehet számítani, vagy van? Ő, ők felvállalják azt, hogy úgy gondolják, hogy nem, nem a széthúzás az alapja a cseppelő munkának, hanem... Ja, de a... ezt valamiféle módon meg is erősítették, vagy ez Szabad önben egy, érzem? Igen, egy, egy értelme? Igen, elég egyértelmű. Én ezt értem, de ezek alkalmanként derülnek ki. De amikor sok alkalom van, abból meg tendencia. Hát nagyon sok alkalom még nem tud lenni, hiszen az egész egy nagyon friss dolog. Nem egészen. Mint elmondtam, ez, ez egy hosszú... Ó, értem, azt a részét értem, de maga a kizárás és az ebből adódó alakulás az egy új folyamat. Egy dolog, és éppenséggel ez az új dolog most ott tart, hogy ugye, kor korábban 18 alkalommal fogott össze Német Cilárddal az MSZPDG Momentummal ellenünk, de most például a mostani nem. A Szilárd frakciója egy turbó ellenzékként viselkedett. Nagyon sok fontos előterjesztést nem támogattak, még, a, még az iskolai napközistáborosztatás sem, ami kötelező feladat, és abszolút nem illik össze a Fidesz politikájával az, hogy hogy valaki. Jó, e ugye ebben a szituációban e nagyon nehéz azt már meglátni, hogy itt valójában e borbélénárt mellett fullalnak állást. Nagyon e ja, oda akarok kiukadni, hogy ebben az ügyben még az ellen ellenzék sem mert már Német Szilád mellé állni, meg több más ügyben sem. Bár a munkáshazon munkásotthon ügyében ők elő előre megmondták, hogy nem fogják támogatni a tetőjavítást, végül a testületülésen változtattak. Jó, én csak arra szerettem volna utalni, hogy. és az a lényeg, hogy, hogy kettő előterjesztés kivételével, végül, végül minden meg lehet szavazva a Csepelen, tehát, hogyha úgy nézzük, az önkérdésére válaszolva, azt tudom mondani, hogy bőven van rá lehetőség, hogy a Csepelő önkormányzat kihúzza ezt az egy évet a választásig, de igazándiból másfél évet, mert ugye őszik kell. Jó, csak ugye a, a, a, a, a, a, a nézve a, a közgyűlés, ugye permanensen előjön az, hogy ne politizáljanak, hanem hogy szakmai ügyek legyenek, meg ugyanaz, ami a, a fővárosi közgyűlésben is permanensen téma, hogy ne a parlamenti ö, konfliktusoknak helyi leképeződését lássák viszont mindazok, akik egyébként egy képviselőtestületülést néznek, tehát nagyon nehéz eldönteni ön, ön egész más lát, mint én a helyi e, is, ismeretek sokkal jobb viszony e, ismeretéből, ami egyszer előny és hátrány e, a, a képviselőtestületülésen történtek ben, mint amit én látok kívülről, e, ahol nem lehet eldönteni, hogy hol vesznek revansot a, a képviselők, mindazért, ami a parlamentben történik és hol történik, tényleg az, ami a a csepeliek érdekét képviseli belét, vagy a kettő lehet egy és ugyanaz. Ez egy meglehetősen nehéz képlet. Én a magam részéről bevallom őszintén, ha bár ez ritkaság, elfáradtam, nem csak önnel beszéltem ma, és azért én ilyenkor egyrészt nagyon készülök, másrészt meg nagyon odafigyelek a másikra, és azért ez egy bonyolult, nehéz szituáció, ön van, hogyha ad nekem lehetőséget, akkor onnan, ahol most tartunk, onnan folytatnánk a beszélgetést egy későbbi időpontban. Jó, jó, rendben. Annyit, annyit még a végéhez, hogy, Figyelek. hogy az, hogy mi lesz, az most fog kiderülni. Tehát, hogy, hogy mondjuk a a német szilárdnak megengedik-e azt, hogy bebuktassa az önkormányzatot ennyi idővel a választások. A bebuktatás az hogyan valósulna meg? Úgy, hogy mondjuk ö, olyan ö, pénzügyi, ö, gazdasági helyzetbe hozzák az önkormányzatot, nem szavazzák meg az önkormányzati cégeknek a, az üzletet. A költséget is meg, szavazták, tudtom. A, igen, de, ö, de már ott is érezhető volt, hogy a német szalád nem azt csinálta, amit akart, hanem rászóltak fentről, hogy ne legyen akkor a balhé. Én azt gondolom, hogy, hogy tehát Jászberényben olyan, olyan pofont kapott a Fidesz, hogy a fővárosban szerintem a Fidesz vezetés ezt nem akarja, főleg nem egy olyan önös önös ügyben, ami most már azért szerintem még a Fidesz vezetését Oké, tételezzük fel, hogy önnek hát, igaza van, de ön azt gondolja, hogy vagy 2000... vagyoni, vagyoni vitát csinált csepelen, és azt követeli, hogy az ő alapítványába rakjuk át az önkormányzat. Értem, erről lesz még szó, de azt árulja el nekem, hogy ön ma azt feltételezni, hogy a 2024-es választások azok az önök igazát igazolnák vissza, ami a szavazatokat illeti majd a csepeliek részéről? Hát nézd, itt fordulunk vissza oda, hogy ki mit gondol. Én még mindig azt gondolom, amit 2000-ben meg 2000-ben... én értem, most az a kérdés, hogy a csepeliek vajon mit gondolnak? Ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy a csepeliek most, ha most lenne egy választás, akkor óriási arányban megválasztanák a borbélénázat. Innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, nem állítanám, hogy örvendtem az apropónak, de ugye ez egy tipikusan olyan eset, hogy az ember ugye önnel egyébként van egy, ugye Borbény Lénártal így beszéltem, hogy volt egy-egy projekt, de amikor az ember így jelentkezik, akkor az ember sejtheti, hogy azzal a problémával kapcsolatban keresem, ami egyébként egy merőben új probléma, és köszönöm, hogy rendelkezésre állt, ebben a szituációban nem mindig szoktak emberek rendelkezésre. Én is köszönöm, hogy hívják. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Fú, amikor azt mondtam, hogy elfáradtam, nem haszottam, és akkor a napnak még csak itt a... Még nem is beszéltem a csöpögő csapról, ami a mosógép mögött van, de már nem is fogok. <kül> minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. A jövő héten ugye most tovább halad a szekér, holnap-holnap után a szokott uh, menetrend van, hétfőn nem lesz lebonyolításom műsor, de kedden-szerden élőlebonyolítású műsor lesz. Uh, valószínűleg uh, Ö, május utolsó hetében lesznek legközelebb, vagy harmadik-negyedik hetében podcastok. Az első két hétben élőlebonyolítású műsorok lesznek. Elsősorban vannak érdekében, hogy kiderüljön, lehet-e menni azzal a tendenciával, ami egyébként a YouTube-bal együtt jár. Ha most egyébként azt mondanám, hogy 061253, csak közben levette Jánoska a telefonszámot. Nulla, visszarakod? Mert akkor egyszerűen csak úgy kíváncsi lennék, hogy... 1-23-88-12, 9 óra 21-ig hány telefon tudok begyűjteni csak azzal, hogy itt vagyok. Um, erről szól az elkövetkezendő két hét. A második két hétben ismét podcastok, és a minden igaz, akkor júniusban lesz az, amivel kapcsolatban kértem, hogy anyagilag támogassák már meg is tették, ez a kitelepüléssel kapcsolatos, és erről a jövő héten lesz még részletesen szó kedden és szerdán. 061-253-8812, a műsor nem tart tovább 9 óra 21-nél, most 9 óra 18 perc van, arra kérem önöket, hogy aki életjelet akar adni egy kör egy menet, az hívjon fel, és mondja azt, hogy halló 061-253-8812. Jó reggelt! Jó reggelt, itt vagyok, hallgass! Halló! 061-253-88-12 Halló? Jó reggelt, Fialó úr, itt vagyok, és nagyon rendben. 061. Igen. Halló. Jó reggelt, Fialó úr, itt vagyok, és nagyon rendben. Ezt hallgattam. értem, tehát ez most az előző telefon volt, tehát arra kérem önöket, vár, nem kérek semmit se. Jó reggelt! Jó reggelt! Még mindig az előző visszhangzik. Jó reggelt! Jó reggelt, Könösi Krisztina, itt vagyok, ha... Azért folytom beléjük a szót, hogy minél többet össze gyűjteni. Lesz húsz, meg tudnak győzni. Jó reggelt! Most négynél tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt, ha... Jó reggelt! Jó reggelt! Nem. Hallo. Haló? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó. Ez nem tudom, hogy van, hogy az előző hagzik az új telefonban. 061 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Ön is jó reggelt! Jó reggelt! Ön is jó reggelt! Jó reggelt! Egy kör egy menet! 06 1 2 3 8 8 Jó reggelt! Jó reggelt! Önnek is. Tíz már megvan. Jó reggelt! Halló! Jó. Tulajdonképpen a csöngés szelmét, bár ugye egy kör egy menet úgy nem... Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Szólaljon már meg! Jó reggelt! Halló! Csak sikerült kihúzni a dugót. 0612538812. Most már a hajrában vagyunk. Jó reggelt! Jó reggelt! Ja, anyja se érti a szavat. 13. Jó reggelt! Jó reggelt! <gül> Jó reggelt! Önnek is. Korfán még lehet javítani egy kicsit, de ne röhögjél, Jároska mert izé lebontom alulad a galériát. Jó reggelt! Jó reggel. 15. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ne. Sokkal több a nő, mint egyébként. A YouTube szerint csak férfiak hallgatnak. Jó reggelt! Halló! Halló, jó reggel. Nagy felébredt. Jó reggelt! Halló! Jó, halló. Most már csak ezt szorgalomból csinálom, mert 9 óra 22 van, de tartunk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18-nál. Tudják mit? Jó, hát most zavarba jöttem. Dörö.fialajannoskuka.gmail.com Halló! Halló! Halló! Jó reggelt! Na, kijött ő is. Viszont hallásra viszontlátásra.